Radio Calimera, Radio Libre y Autoserida. Así A ver. Sentan pues. Radio Calimera. Alternativa. Os sapo conchos, ñá. Os sapoconchos. Os cachopondos. <risas> al sapo concho o matutino de radio calimera eh, oye vamos a intentar eh, si esto es posible seguro que sí porque contamos con co a persona que seguro que nos va a ayudar a facer lo posible porque vamos a intentar eh, trasladar una exposición vamos a intentar trasladar o silencio de deus a, a ondas de radio Eh, por todo todoto non nos hemos volto tolas ou nomás que o no máis do que, no que ya estamos, es decir a cuestión que hai uno, unos días na eh, igrexa da Compañía, la grexa da universidade aquí en, en Santiago de Compostela eh, tenía lugar a, a la apertura a la inauguración de, de unha exposición que baixo silencio, el nome de silencio de Deus es la última... Eh, exposición que presenta o, o artista galego José Luis José Luis Sotero e eh, nada antes que nada agradecerle que este esté hoxe aquí con, con nos eh moivos bon día, José Luis. Hola, qué tal? Moivos bon días Óscar. Nada, pois pues, pois pues, moi ben, a verdade es é que que, que moi eso, ¿no? Es siempre que falamos con si xa é complicado, ¿no? Traslada quando falamos do teatro, quando falamos de outro tipo de, de artes, ¿no? Cuando falamos das artes plásticas eh visuales, ¿no? Pues eh, trasladarlo a la radio muy muy muy complicado, pero vamos a, a, a intentarlo lo eh, eh, primero sería no antes de un poco de, de, de comenzar la, la conversa, ¿no? Te que, que confesábamos que, que tuvimos a, a suerte, ¿no? de, de poder eh, ver a obra onte, onte en la, la tarde eh É a verdade que, que sorprende nos moito como porque bueno, eh, ti agora nos defines un pouco, ¿no? O que es exactamente este silencio de Deus, mais hala de, de as nosas propias impresións, non decir, pero é eh, unha obra que, que eh, está feita, a, a non sei como decirlo decir, a para o lugar onde onde se está exponendo, ¿non? José Luis. Sí, sí, sí, sí, sí Oscar, efectivamente, a ah... A obra está está concedbida para ese sitio para ese lugar para igrejaxa eh, Unha proposta expositiva que plantou eh, pues pois, cuandofectou un puquiño antes de empezar a, a pandemia non e o joven mm. eh, solicitou a exposición a comisaria a comisaria que le va exposición mm. que a, a profesional de compañeeira non eh, eleavanteses entonces se desde ese momento pois eh, estuven traballando vise que aí aínda se podía viaar aquela Eh, viasei aí a, a Santiago mirei a, a igrexa e entón, pois, eh, cos planos e tal se foi toda eh, fotografías e tal de luxos e tal, xa todo foi concebido para facer unha obra específica para, para ese lugar así que todo o plantexamento, todo que se ve agora mesmo na igrexa foi concebido para aí é certo, é certo, que xurdiu en este período, en este dos anos épicos xurdiu pois unha ou tres anos xurdiu unha exposición pois que non se contaba, que foi no Museo de Arte, no Centro de Arte Contemporáneo Grasa Moraes de Portugal, en Bragança, entón, pois, unha das pezas, por petición do director do museo, pois, foi para ali, non? Pero era unha peza que estaba pensada para aí, non? Que era as arquitecturas circulares que están na nave na lateral dereita, ao final de todo, onde está unha, unha pequena capela. Pero todas as demais obras son son inéditas, como esa tamenueira, se non fora porque foi exposta por esta por esta razón que te acabo de decir, ¿sabes, Óscar? Sí, sí, sí. todo inédito, e todo foi feito especificamente para aí. Así que as cores que que son que con, con, con terras, eh, con pigmentos naturais, de corresía e tal, tan a impresión de ser un pouco douradas para que non desentonara, para que dialogaran de algunha maneira coa policromía que ten as, as pezas do, do barroco, do maravillosas pezas que ten aí desas barrocas, non? Esa foi a idea, non? Si, sí, porque suponemos ¿no? que, que, que é diferente, non? É dicir, crear unha obra, digamos, que, que uno a crea, eh, a mellor non, non, non sabendo, non? Ou non tendo claro onde sempre se, se pode presentar. Sí. Que, que facer unha instalación deste de, de tipo non suponemos que o plantximento sí. es diferente ou no eh, condiciona ¿no? Con, digamos que condiciona condiciona eh, pois pues, lóxicamente porque espazo non condiciona o espazo non porque lóxicamente verlo xa de outra maneira non é o, o ver como intervire ese espacio pues, lóxicamente e eh, polo menos eu, eu polo menos intento non incorporar o sea que, que as peces as pezas non queden como os como estranhos, como se for unha exposición distinta do Calice Mosta, non, senón que que sumen un pouco, non, eh, se pode ser verdamente que, que non interfieran ca obras que hai ali. Entón, eh, eh, sí que condiciona, pues por exemplo, os volúmenes, ¿no? as volumetrías e tamén a capacidade da obra. ¿no? Eh, en certa maneira, sí, sí que influye, ¿no? aunque ti sigues o mesmo proceso de trabalho, lóxicamente, que o teu propio proceso, que faxas túas obras. De feito, as obras, obras poderían ser continuidade de cualqueras outras obras que l'hago feito eh, nos últimos anos. ¿no? O que pase que, claro, ten outras, outras formas e outras, e outras cosas, porque fixen se todas, por exemplo para que dialogaxen non solamente ca, ca propia igrexia, senón retablos onde iban a estar instaladas. Así que hai pezas, por exemplo, na lateral esquerda, que hai dúas pezas eh, de 3 por 2 metros que están colgadas non paneles que, inevitablemente, había que deixar, pero eses mesmos paneles que se puseron eh, para dividir. Eh, a ver, eses paneles están postos para, digamos, colgar pezas. ¿no? En lugar de colgar pezas, utilicenos para dividir os tres espazos, ¿no? para que eh, na nave central, onde está a bóveda central, Que dase un espazo aberto Onde se vira unha instalación que está arriba colgada non? Que foi referencia ao Home E outra que fai referencia ao Tempo de Deus Que está na parte do... onde está o altar No cruceiro O que pasa é que aí a peça, en principio A miña idea era colgada arriba da cúpula Pero bueno, que non era posible Pero entendemos que si sí se podía facer desde as pechinas Na parte mm. baixa abaixo ao final non pudo ser, estuvemos que recortar e meter máis abaixo. Pero, en todo caso, esas pequenas variacións son inapreciables, prácticamente por o espectador, non, non se da conta. Non? Son máis cousas que, un <risos> pouco, casi manías do artista, non? de que é que, que pensado para ali e non o podes facer peruar. Bueno, non, non pasa nada, verdad? É, tá, Todos encantadísimos e eh, moi felices de, de facer unha intervención para un sitio tan tan maravilloso como a, a Igreja de eh, esa la universidad desde luego es eh, eh, una exposición que que ti dis no que, que no sólo digamos eh, fala co, con no, no espacio no decirte pero para nós también creemos que una instalación que, que evidentemente no como que fala también con co a persoa o con las que, que, que o ve, no que está presenciando es decir porque porque iso no má a lado de un nome sí. que, que de por sí é eh, un nome Que, que te xamo, non? Sustelente É verdade que a impresión non xa de... Tambén pensamos que, que ver unha exposición Só unha vez está bueno, Que seguramente cando se ven máis veces O tamén cambian ¿no? as moitas percepcións Pero nos dá a impresión moita de Vendo, non? Recordando a, a visita de, de onte Que é eh, unha instalación que, que a través de, de a corporidade O material fala moito ou intenta transmitirnos moito o, o, o, o efímero que, que é o ser humano e tantas cosas que damos por, porque, porque non van a acabar, no? nunca, non? Claro, sí, ben, exactamente, porque realmente está moi bien o que dices, Oscar, porque desde un primer momento eh, tratabas un pouco de conxugar digamos, por decirlo así, arquitectura, un pouco ca, ca parte máis espi, de espiritualidade da igreja, non? A modo de reflexión, entendes? Entre entre o home e Deus. En fin, aunque a, a, a temática, así en general, pode parecer, e dicito, a todo o mundo lle dá esa impresión que todo o mundo dice, ademais, é maravilloso eh, como como Santiago é un sitio tan universal, non? Alí chega gente de todos o lado do mundo, non? O que pasa é van a preguntar quando estás, sempre son gente de, finalmente de fora, non? O sea, Alemania, por pues, estos días de Estados Unidos, de cualquier lado. Pero todo el mundo capta exactamente la esencia, inmediatamente, no independiente de todo título, capta a temática casi posapocalíptica ¿no? de destrucción, de desolación, de un poco de, eh, de esa relación de, de, digamos, o consciente y o cuerpo físico, humano y o divino. Es decir, la gente capta enseguida y eso realmente... Eh, se me permite, no, te, enche de satisfacción, porque claro. son las satisfacciones que elevas de tanto trabajo y ver que realmente que conectas, ¿no? O sea, que la gente entiende perfectamente de que vaya a causa sin que necesidades, muchas veces, por ejemplo, antes mismo, que estuve en Alí o alguna otra vez, uh -huh. dache la intención de que sobras, ¿no? O sea, bueno, está claro que sobro, ¿no? <ríe> Eso está clarísimo. Bueno, un artista sobra, que vale, que diga nada. Pero en este caso, de verdad, eh, que realmente, eh, que o, antes había una... Un, un grupo, ¿no? de, que eran eh eran unas, unas mozas que eran americanas e eh, alemannas, entonces eran, tiñan que ver cuarto e ter noncas artes plásticas, no eran, tiñan que ver ca música, ca danza e ca interpretación, eran actrices, ¿no? tal. Entón resulta eh, que íbamos facendo a tal e había outras, bueno, había outras xentalia, había unha uns amigos que eran artistas, bueno, xesto unha gestora cultural ou unha periodista e tal, estamos a ir para anolosco, entonces ao chegar de volta onde eles me diceron Pero parecía que aquí Artis a visitar, a visitar y vamos a hacer duele. sí, sí, impresionante, que hablar un más que a mí, porque una palabra <risa> perfectamente castellano claro porque realmente entendía todo en lo explicando todo a mí y eu iba encantado, no podía pues, pues claro. efectivamente, o sea, iba notando cuatro tonterías, cuatro charradas que realmente eran detalles que seguramente non tenían ninguna importancia, seguramente para mí, pero para o que a ver, es decir, cuando eu soncíbín a obra, como estaba, en un día fix, en ese tipo de cousas que son anécdotas prácticamente, pero a realidad lo importante en sí e o que decían elas, ¿no? Sin dúbida. <risas> Supoñemos que quando nos fala ¿no? de écir a posibilidade ¿no? de, de ver como a xente que, que, que neste caso decide sí, pero moitas veces non, non sabe que, que o artista decide eh, eh, o artista neste caso ti tenéis una poco un poco de voyeis, de, de, de gustades de, de, de ver las impresiones de, de a gente, ¿no? Es decir, suponemos que eso también es eh, una cosa que a, que a vos os, os, os retroalimenta, ¿no? De algún modo Sí, me gustaría decir que mentira, pero no experto, <risa> <risa> <risa> es cierto, totalmente es cierto, totalmente o sea, sería un mentiroso, asqueroso si te debo a decir que no, o, joder, a ver, los artistas Somos bolleros, non? O sea, os artistas realmente nos gusta mostrar a obra, non? O sea, sí. para iso somos artistas, non? O sea, se, se for para fazer a obra e terán pechados dentro da casa e non mostrala, non conezco ningún, ningún ningún caso, non? Pero sí. falo das artes plásticas ou de cualquier outra plástica, eh, de cualquier outra práctica. Se escribes poemas ou se escribes novelas, ou se eres ator ou se eres cantante, ou se eres músico, non? Me imagino que será para que te escute al gué, non? O que sí. yo que... O cupo reducido, o que tú queiras, pero para que alguén te escoite. ¿no? Non escribes, nin pintas, nin faz música, nin faz nada para, para ti só, entende? Exceto que te veis a recluir en unha situación, que pero son cousas debido a outros motivos, non? Sí. Non ten nada que ver ca, ca idea primaria, non? Por que faxas cousas, sí. En todo caso, eh, puntualizo, no meu caso é eh, complicado, sabes? Porque no meu caso realmente... É unha situación que eu son unha persona bastante bastante tímida a hora de demostrarme de ante a xente, non? Entón, realmente se producen un pouco de incomodidade, a veces, ao principio, e despois me, me largo, eh, me, eh, me enrollo, bueno, como unha persiana, pero ao principio, sempre me costa, me costa moito, me, me dá un pouco de vergoña, non? Eh, ese tipo de cousas. Incluso hai moitas cousas a veces que non contas, porque pensas que igual non ten interés, ou ou mira, xente de empresa, sempre... <risas> unha situación un pouco incómoda, pero sí, o mexe, gusta, lóxicamente, que a xente de gusto do traballo e que diga cousas fermosas, claro, porque realmente é que vivimos os artistas, oi xe sos é <risas> outra cousa, non? O xa, sea, eh, en fin, se, se vive do, eh, do recoñecemento, do cariño que xan a xente e outros e eh, profesionales, efectivamente, é o que alimentan os almas, ¿no? Básicamente. <risas> Decir para, la, porque a veces estas cosas, decir para la, la gente que no, que no se escoita, ¿no? Que, que a exposiciones eh, puede visitarse os veces o viernes de, de 11 a 12, eh, martes sábado a sábado de 5 a 8 y media, que está en la iglesia de la universidad, en la plaza de, de Mazarelos, que está sí. desde el 6 de abril y si no nos equivocamos está casi fina, hasta finales de, de mayo, ¿no? sí, o de... 28 de mayo. Un poco para, para... Sí que queríamos eh, preguntarte, ¿no es decir, cuando eh, eh, nos, nos pasó también cuando estuvimos la anterior eh, exposición que tuvo lugar eh, en este en esta en esta en esta iglesia, ¿no? Que fue a, a so, la de Soledad penal, penalta, ¿no? Es decir, y sí. eh, onte viendo a tu exposición eh, en este caso, su, suponemos que claro, va a ser una exposición que que se demanda, eh, suponemos que será diferente, pero Pero, por ejemplo, cuando te, po te pones a, a, a hacer, a crear, decir, hablamos de o por lo menos de, de algunas de las exposiciones que, que, que hemos visto a través de las redes, no como como distopía, que, que pensamos que, que a última que, que vienes también de, sí. de, de exponer ah. en, en Portugal, es sí. decir, son instalaciones de, de, de gran formato, de, de donde hay gran cantidad de material. Es decir, la de, eh, pregunta sí. es desde la curiosidad, es decir, de sí. Porque, claro, es decir, cuando uno se pone a escribir un libro, cuando uno pinta un cuadro ainda que sea, pueda ser costoso, eh, no, no, tempo y algo no material, pero, claro, vos hacéis una una aposta muy fuerte, suponemos, también a, a nivel de, de material, cuando cuando despéis, no siempre eso sabe de si, si va a tener alguna recompensa, digamos, también material, ¿no? Sí, sinceramente, al final te las comes con patata, eso <risa> É es que andarle pedindo espacios a familia. Non te des aí un paixo? <risa> <risa> bueno, a ver, en serio, non? Sí, sí. sí, bueno, realmente te razón, non? ¿no? Son, son pezas de, de gran tamaño, porque as piezas que están colgadas da, da un pouco máis abaixo das pexinas. As pezas originales, que son moito pezas, realmente miden das 6, 6, 7 metros. Un pouco sí, sí, de locura non? Entende? Sí, sí, un sí. pouco de locura pero, bueno, o espacio necesitaba. Sabes o que ocurre, Óscar? Que... Realmente, cando os artistas tampouco pensas moito na que vai a pasar ou que vas a facer con elas, ou... Non eres un mercader, entende? Sí, sí. se, se for un mercader, eh, se for un mercader, eh, lógicamente vou a quedado establecido en lo no que facía faí 20 anos, sin máis, así o digo. Pero, pero non, tiene un virus para... tiene un faceso para vender eh, ou para, para gañar dinero. Ti falo porque eres ti, Iso é o reflexo de que te xintese, como tú ves as cousas. entonces non especulas con eso Despois intentas vender ou, ou vendes outras cousas que ten no estudio o que tú dices, formato cuadro, formato obra pequena todo ese tipo de cousas. Ou a millora xa alguna persona que teña a disponibilidade de espazo máis grande, xa pues algo máis grande. Ou a millora eh, nos, eh, nos nos dinheiros de producción que hai en algúns centros de arte contemporáneo que xa dan un diñeiro para eh, tú entregas unha obra. Ou a institución que che compra unha obra. Moi de vez en cuando. Pero o demais estas pezas todas ti non as vas pensando en que elas son delas, vas, porque é necesario para as produción que tú estás facendo, ti crees que es necesario, entendes? Porque eh, ao final eh non espazos así tan grandes, todo es un pouco como como se fuera unha escenografía, non? Realmente, mm. es decir, ti crees que interactuar de alguna maneira eh co arquitectura, en ca, este caso co ca espiritualidade da do, do sitio onde estás facendo, non? Porque non va, non serviría de nada que Eu, por exemplo, cre creese en esto que estou facendo me visse condicionado por os tamaños, eh, por ese tipo de cousas. Porque, entonces, ao final, colgaría cousas nas que non creo, eh, hai unha exposición de cuadros, digamos. Unha cousa que non teñía moito sentido, non? Desde o meu punto de vista. entonces eh, sí, para ser estas cousas que, ao final, sí, é un problema, é un problema, eh, o que decíamos, sí, para guardalas, non? para almacenálas, pero tamén para transportálas. Eh? É dicir, que asestiós asestió que fixou a comisaria, eh, elena Vangueses, un extraordinario traballo, un maravilloso traballo, eh, como só lo podía fazer Helena, lóxicamente. Asestiós asestió, que asestió fixou tanto coa Diputación como coa co Concello de Santiago, que apostaron por exposición, apostaron por, eh, por apoiarle, por aportar eh, viñeiro, vamos a decir, para para este tipo de cousas que salen caras, porque trasladar esta obra, estas pezas enteras e despois instaladas, eh, bueno, además dos gastos comuns de cualquier exposición, que son, a, en fin, a, a imprenta e todas estas cousas e tal, pois pues, eh, se conseguiron, senón pff, non podía salir do dinero do sí. lena, que a comisar do artista, porque senón iba a salir, salir moi caro todo, entonces non se podía facer, así que eh, sempre eh, esta, estas cousas as faz pensando eh, no arte, no pensando na no que tú eres capaz de facer ou no que tú eres capaz de imaginar para aí, no te, te escoitamos e falndo non de, de falas de, de, de elena banggueses la, la comisoriada la, la, sí. la curadora noncir de, de, de a exposición e decir que eh, dámons conta non decir de non no sempre nos ponemos os, os, as primeiras e os primeros nos é ¿eh? non de, de moitas sí. Sí. veces canta eh, falta por decirlo así de, de, de cultura tamén do que representa o mundo de arte es decir de refero, ¿no? que, que falamos co, con ti que o artista, era a persoa creadora, ¿no? En pero cantas cosas, eh, non non só en este en, en, en moitos artes, ¿no? en moitas eh sí. sí. hai moitas figuras como neste caso de de Elena, ¿no? Eh, de que, que son esenciais, e eh, eh, que sería moi complexo para to vos supoñemos <coughs> el... totalmente, total... claro, claro. No, además, eu xa agradezco no nome de de elas e deles, ¿no? Mm. Eh, que teñas esta esa referencia non hacia os curadores, todo o mundo, no, que ten que ver co, co mundo da arte, no, que como dicir Ortega son mil de tantos, no, non era dous ou tres, porque esta xente, claro, é fantástico. Por iso van, por tantas veces, se sí, sí, sí. lerías conta, ¿no? porque é moi importante, porque somos un equipo, no. Eu acabo, no. o comisario e o artista somos un equipo, no. Non pode levar unha a suposta gloria ou os parabéns e non levaros a outra persona, porque a exposición así de claro, non se faría nunca se Elena non a propósito Elena foi que me propuxo a mí o espazo, e la solicitou, ela la fixe todas as gestións, que son complicadas, moitas veces, non para exponer, senón para después conseguir eh, fondos para poder levar a cabo. Claro, sí, sí. E además de aportar as eh, súas ideas, as súas cousas, de conversar os dous, moitas conversas, moitas charlas ver como vai a obra, a ver isto, ver outro, intercambiar opinións, aprender sempre un do outro eh, en fin fantástico de nonha conisaria fantástica pero bueno esta Helenna é muchísima má xente sí, en Galiza sí. en todos os lados maravillosa absolutamente magnífica e máis xente que leva moito tempo traballando e ademais que eh, hai ensantiago é <ríe> o centro non neuráxiico ¿no? de, de Galicia en ese sentido ¿no? entonces pois pues, hai xente que leva unhas unhas dinámicas de traballo que, que están facendo escola non no a nombralos pero bueno sem eh, mm. falta respeto para os nonais, pero todo o mundo sabe, eh, aí hai sitios extraordinarios, fantásticos, onde incluso o traballo que está levando a cabo eh, ten tanta coherencia, tanto dinamismo, que que, que son exemplo para, para o resto de España e para o resto de Portugal e internacionalmente. Son sientas referente de USPUS en sitios de fora de España, a mm. pistas. ¿no? Por eso non xa sabemos de que estamos falando. Eh, o millor, este, sí. o primero que se dicen é, eh, bueno, pero ti conoces a fulanito, a menganito, me tal e digo, pois no, non, personalmente no, pero sí de que me estás falando e dicen, boa, que este e tal o sea, son gente que son referentes en mm. nos transeiros que eh, eh, trabañan aquí en Galicia, en Santiago, en todos os lados eh, se está facendo doctoramentos en base á escola que crearon o sea o centro non está en Berlín ni en Nova York seguramente o non pode estar en Santiago, por que non? ten que ser menos ni máis non? entonces esa xente non é que se, se importante é importantísima importantísima, importantísima. Tan importante como os propios artistas, casi o, o, o, o mesmo. si, sí, eles temos o traballo, nós temos o noso, ¿no? É distinto, pero claro, somos sí, sí. necesarios uns polos outros e outros polos si, sí, ademais, además es mira, intención. no no uh, porque queríamos hacerte una, pero ya casi non ha contestado, ¿no? Porque porque no es que, que vimos de sí. de de, de fora, ¿no? de, de que estamos aquí sí. hai pouco tempo relativamente son pre... sorprendeinos moito eso, non A es decir a da non no, no solo non só so a actividade cultural de, que hai en Santiago de Compostela e eh, tamén en sí. outros lugares preto de, de Santiago e eh, tamén en outros lugares de Galiza, pero, pero creemos que, que moi especialmente tamén en, en Santiago é Xo. No? No, eh, sí, eh, sí, pero tamén desde, desde moita calidade e eh, tamén notamos ¿no? al moillor non é así de Correndo moitas veces riscos é dicir, de, de xente Que, que presentáis obras E presentáis exposicións de, de, de donde hai detrás Supoñemos que no teu caso vendo As obras tamén, ¿no? é dicir Moito traballo de investigación de, de probar, de saber que te podes Equivocar, de... non Notamos eso en moitas de as instalacións pues, ou de as exposicións que estamos sí, vendo Si, sí, efectivamente, a palabra risco risco ¿no? sí. Bueno, é que é normal ¿no? É normal, eh, pero eso... Eh, eh todos os que nos moveron no mundo da arte sabemos que é así, es decir, si eh, tú eres un artista, estás estás sempre na na corda facendo equilibrio, o sea, é así, o sea, sempre te has, estás arriscando, ese que no te, te vas a quedar nunca en algo. No, tú nunca sabes lo o que vas a estar facendo, por exemplo, una pregunta muy común que si, bueno, y la próxima exposición, qué ter feito. <risa> yo que sei, no sé, si, que no sé, si, no estou pensando, si yo sigo cada miña dinámica de traballo e van surgiendo cousas. Pero ¿te vas a quedar en algo establecido? Nunca, Oscar. Nunca te vas a quedar nada. Si eres un artista, nunca te quedas en algo establecido. No te quedas con lo que decir, joder, es que esto funcionó, vuelvo a hacer una serie de trendestes. No, o vomitas, que no eres capaz de hacerlo, o acabas vomitando. O digo, porque siempre que rematan unas una exposición, que se muy, por ejemplo, ahora levo un periodo, pues de un ano, leva un ano, un ano e pico aproximadamente, eh traballando un ano e medio, de dous anos, seguido, seguido, o sea, siempre traballo seguido, ¿no? Pero máis intensamente porque tiña moitos compromisos e tal, e que surgiron e tal. Pero quando rematan un, un proceso expositivo así de eh, que che levou moito tempo, como pode ser este mismo da iglesia, ¿no? Sí, sí. Eh, pois pues realmente eh se tiene un proceso vírico pois. <ríe> Pero este ou outros augura un proceso bíblico. No, non do COVID, necesariamente. Sí, sí, sí. Eh, Por agora, ainda me librei. Eh, un proceso vírico. Acabas doente, siempre vas enfermo, ¿no? porque realmente sí. tal o desgaste emocional, sabes, a eh, sí. intensidade, eh, tanta ansiedade, angustia que se produce todos estes procesos moitas veces, porque estás ben realmente cuando estás no estudio. esto é comum, sí. é dicir. Sí. O, o, o ecosartistas estamos pa estar no estudio somos animales de, de covid, non, case del cerramento, ¿no? o sea, por eso diría digo yo serpiente me gracia, non, bueno, esto no covid, qué tal. Pero no notar muito eu sempre estou entorrado, entende? Entonces, es hay te de tema ese sabes? Es como un artista, no me no escenario, pois aí un desmove de ver. Nós pois nos nos movemos ben, no no taller, no estudio, no. Sí. A nivel expositivo esa costa máis, un desafolgo e tal. Entóns quando acaba todo este proceso, acabas sempre doente, mal, acabas mal. Entóns despois empezas malas de novo, empezas no estudio, botas así 15 días mal, volves no estudio e intentas un pouco buscar aquilo que che deu máis seguridade, no? pero intentas siempre un mismo proceso intentas seguir esa secuencia pero acaba la vomitando porque realmente <risas> no eres no ella no eres lo mismo en ti quieres seguir estás haciendo otras cosas por lo tanto siempre estás no riesgo no riesgo absoluto siempre estás una situación eh, o mi votarse eh, a veces estás haciendo trabajo seis sete meses que no sabe realmente se van realmente a funcionar de todo seguro de todo no estás la eh, seguridad aparece uf, muy cerca muy muy preto da la propia exposición que sí. cuando no es necesario o así empiezan a seguirse a todo, te das cuenta, empiezas a retroalimentarte, empiezas a, a darte palmadas a ti mismo, entonces te animas un poco, eres que, que unas cosas sí funcionan y otras no, pero sí, sí. no arriesques siempre, <ríe> sí, siempre. Vendo sí. esta exposición y que vamos a reconocer a la primera que, que vemos de ti, es decir, de, pero que sí que hemos podido Ver un poco, ¿no?, a través de, sí. de lo que facilitan algunas cosas al tema de las redes sociales, que sí. De, que sí que le vas, eh, pensamos, bastante tiempo trabajando desde ese, digamos, campo de caos, de la destrucción, de, no sé, un poco de ahí. Eh, también sí. vemos no sé si esto suponemos que ya viene de, de longche decir de sobre todo eh, pensando a, a exposición o que, que tenemos ahora aquí en, en santiago silencio de, de deus y cuando comienzas a comienzanzas a facer a, a, a crear una exposición eh, como esta o, o como cualquier otra que, que tengas o cuando fagas no es decir de, me refiero, o, hay alguna parte de que digas Esta técnica non, é decir porque Vemos en esta exposición, por exemplo Que me irán a, a, a multitude de técnicas E de recursos utilizados para, para Crearla Sí bueno, é eh, que iso ten que ver básicamente Sabes, Oscar, ten que ver basicamente con un proceso Moi largo de aprendizaxe A ver, aprendizaxe me refiro eh, Non académico, non, o sea, me refiro Aprendizaxe eh, continuo Hasta que te morres <risa> <risa> Hasta os 90, ou gallado Ou 10 anos E sempre estás aprendendo, lógicamente. A mí nunca me da a sensación de que eu chego ao estudio de trabalho, pero nunca na vida me dedo esa sensación. Sería unha malísima noticia, además. Unha horrible noticia. Que me da a sensación de que sei algo. <risa> chego ao estudio a mirar e a aprender. E ¿qué pasa? que pasa? cos os profesos, que o que tú ves aí, os profesos técnicos, realmente xa forman parte de ti, son teus. Porque eh, como se de bastantísimos anos que eu pintaba dibuixaba, dibuixaba, non é dibuixar, dibuixaba, dibuixaba todo o mundo, pero eu facía o concepto de cuadros ou tal con co nove de zano, entende? Pois claro, cando xa pasaxes por tantas etapas, tantas cosas e tal, tés un, parece un pouco decir un gran dominio, pero da core de todas estas cosas, ao final, va reducindo o discurso, no eh, pero non eu, todos os, os artistas, non? ao final vas reducindo o discurso, ao final dominas a cor, sin embargo, que manexas nesas cores que mellor identifican ou mellor poden plasmar o que tú queres transmitir. Comprendes? Entón, produces moito o linguaxe, non é tal. E, a idea, os, os conceptos as cousas, e sí, efectivamente, o que tú comentabas antes, Oscar, sí, é un tema moi recurrente en min, xa, hai, non sei, máis de 10 ou 15 anos, o tema do, do home, a relación con Deus, temas moi especialistas pero tamén un pouco eh, sempre ca natureza, esta relación, non? E, supoño que xa ten moito que ver por a propia e o feito de ser galego, además de ser un pobo, e crearte en un pobo, é, é muito que ver a natureza, esta visión da, da paisaxe, ¿no? Entonces, eu penso que deixa su que deixa saber na igrexa ou Bragança ou cualquier outro sitio, mm. como ti decías, eu sempre digo, ti que és, eu creo que non son eh, que son, se dir sempre paisaxista, o sea, non importa se é un, pais un paisaxe contemplado como naturaleza decir ser un paisaxe social sí. eminentemente pasfascista porque lo visto todo como, como una forma de contar no en todo caso eu, o título me, me perdimos un poco tema do silencio de Deus uh -huh. ven un poco por as, por los trabajos que estaba facendo en Estocolmo colmo no en ese momento que uh -huh. con que era una pregunta que tú me dices no te había respostado aunque que ten que ver básicamente como co momento en que elena me dice eso eu estaba trabalhando con una idea te sigonelo porque nada me deu tempo de porque parecer estas cousas todas non me deu tempo e que tinha que ver co tema da guerra, bueno, que agora quen sí. que nin o pelo, ¿no? Pero vamos, isto xa ben de fai moitos anos, cinco seis ou sete anos. E ven con un tema que que, que eu comprobei nunhas, nuns libros, senon uns folletos saían en, en Suecia, en Noruega, en Finlandia por aí, con o mundo nórdico que resulta que te un unha gran paranoia co, co rusos, ¿no? Fíxate tú, non sei por qué. <risa> <risa> Entonces Resulta que todos os, as, as, os sótanos, os, os sótanos ali, pois son búnkers, son búnkers. ¿no? Sí. Igual, a primeira vez, sei medio alucinado, son búnkers para que están en guerra. Entón, eh, tamén utilizan en a, en a illa, eh, a illa do Báltico de Gotland, utilizan incluso os portos xilos como búnkers, non? Entón, eu estaba en eso porque había unos folletos que repartían, que ten todos os huecos, por exemplo, todos os norogos que se, se titulan, traducido si pues, llega la guerra, non? Entón, son unha serie de condutas que ten que hacer a poboación civil en caso de sufrir un ataque, un ataque de, de Rusia e tal. Sí, sí. entonces eso a mí me teñe obsesionado ese tipo de traballos, non porque me dese medo, pero ese, si ten medo con ese tipo de cousas. Uh -huh. Están asustados. entonces o meu traballo estaba facendo para unha exposición que, eh, bueno, que vou facer alí, ¿no? outra máis en Helsinki, en Estocolmo, e eh, que ten que ver con eso, ou se chega a guerra. ¿no? Eh, entonces por eso, as pezas do lado direito son xilos, son xilos rotos, que por fora están con una, como se fosen ton, eh, planos mm. o, o, eh, planos de urbanizacións ou planos idealizados do mundo nórdico, sin embargo, por a parte de dentro están como reutilizados, reabitados, como se fombran eh, colmeras, colmeras deshabitadas. ¿no? O título do de Deus non é a primeira vez que utilizo, sabes? No Museo Arte Contemporáneo de Lirivalz, que está en Estocolmo, un sitio maravilloso, Dixen ali unha exposición e xa levaba ese título, non? E iso foi o que me puxou en relación eh, con unha persona que utilizaba esa terminología tamén, moi a menudo non? E que foi ca, eh, con Berman, non? Con Iman Berman e que a Fundación Berman. Entón, empecé a ter moita relación con eles e eh, de ahí ven algunos proxectos e non más cousas. Por esa relación, eh, de ahí o tema do silencio de Deus, en, eh, en fin. Eh, a idea é básica, non? Para a básica, non? Sí. O ser humano pasamos siempre implorando, pedindo, solicitando, realmente una crítica, verdad, a asistencia de Deus, ¿no? Que si isto non queda moi fermoso isto, <ríe> que fas unha exposición non é para para cuestionar a asistencia de Deus, ¿no? Pero eu penso que esa dúbida é razonable, sí. e penso que todos atemos en maior ou menor medida, ¿no? Entendés? Entonces, entonces eh, é un pouco eso, de hecho, a, a, a esas especies de columnas que tú decías que están colgadas da cúpula no altar. Sí. Eh, porque a cúpulas non son tal, son son as liñas do tempo de Deus, non, digamos, o tempo cristiano, que de, o día do nacemento a o de Ons, eh, constituído por, por por círculos, eh círculos concéntricos que representan a, o tempo do home, non, o noso tempo que son o tempo estacional ou o cíclico, non. Están relacionados directamente ca parte da da nave central onde está a bóveda, debaixo da bóveda, que é unha instalación que representa eh, básicamente que representa o home, O home A súidade individual Xa xerecia a súa relación con, con Deus Neste caso Queremos non, non robarte moito máis tempo Pero pero moi nos intentamos Sempre tamén eh, facer eh, a moixor egoístamente Un pouco de, de, de aprender De cando temos a, a sorte de poder falar Con, con xente que trabalha Desde o de, de, de mundo de arte Tenemos Do, dos curiosidades que gustaríanos si, si ti sí. querese sen non ningún problema non decir por, por unha partecir eh, nos pa, paseando por, por santiago de, de compostela moitas sí. veces Atopámonos con, con moitas eh, creacións figuras esculturas e es decide onde ningún sitio eh, se recolle a, a persoa o as persoas ou que, que moitas veces uh -huh. ni, ni o propio nome de, de a creación de uh -huh. decir de De, no sé de, de y nos queda un poco ahí extraño no sé si eso sí. es normal que, que normalmente no, no, porque ahora reconozco que que no no no no fijéme tanto en otros en otros sitios pero no sé si por por cosa vital o algo ¿no? de, de esta causa de que, que pues eso no ha habido veces que, que he parado delante de de alguna obra que dice sí, ah, qué sí. ven ¿no? qué, qué cosa más no sé que te ha llamado mucho Yo sí. no tengo número de artista. Ah, sí. Bueno, eso solo sería comprensible en lo caso de coartista. Como decía un, en una ocasión un escultor, un gran escultor, un amigo mío, que mm. me decía, joder, que... Bueno, chafame tus anos, que de no solo facía cuadros. <risa> <risa> entonces me decía, joder, qué sorte te es que solo fas cuadros. No sé. Y dice, ni eso. Y dice, joder, porque... Algún unche sabe ben, unche guste tal e podelo ocultar rapidamente. Eu fago esculturas, eu cando non me gusta unha escultura, teño que coller dinamita ou ou boas boas para para Pero, O sea, quero dicir con esto que se non aparece un nome porque o artista non quere que aparezca fantástico. Claro. Agora ben, se non así, estou contigo totalmente, debería estar identificado lóxicamente. o artista foi que fixo a peza obra e se está mostrando a, a fixo para mostrala ou para mostrarla a todos nós entonces nos deberíamos de de leito para saber que que en fixo non capacan solo nun manual sí. que están eh, no sei en, en turismo sí. non sino que además que esté allí para poder para poder verlo si sí, estou contigo si está na curiosidade que non, non erai uh -huh. y, y outra sí. no decir porque en, en este isto nos pasa xa quando falamos do, do xente do, do mundo do, das artes escénicas e iso que que aínda parece que sea un pouco máis digo porque a, a pregunta va un pouco no para para xente que máis ma, ma, nova ou no tan nova decir pero que nun momento dado é decir eh, sí que, que está aí teñ esa necesidade de crear de, de pero sobre todo de, de, de decir eh, eh, eu sento no que esta é eh, eh, a miña vida e eh, moitas veces cando preguntas a familiar sexodici es non, non sei o teu caso pero fal, sí que falamos con algunas personas non que cando ti dis ou presentas de, de que queres estudiar belas artes que queres dedicarte ao mundo de, de as non no sei que no que non é si selo e máis oxe en día no donde a virtualidades sí. eh, está tan de moda E eh, o eh, eh, útil como si o arte non non fora realmente unha necesidade para, para todas a, a humanidade, no como como sí. co, ti dises di a esa xente, ¿no? que que nos escoita e que é que o nota, pero que moitas veces te, no, non tes seguridade ou teñemos moitas dúbidas. E ¿eh? tú de a túa experiencia, supoñemos que, que si sí recomendas que, que tiren pa diante, ¿non? Por suposto, eh, bueno, antes que nada, hai normas frases históricas, ¿no? Que <risas> era claro, un estás tolo <risas> Cuando dices que te vas a dedicar a un de arte, ¿no? a estudiar belas artes ustedes, estás todo, ¿no? Y la segunda es eh cuando ya levas muito tempo e sigues facendo cousas e te van a ver algún día. Eh cuando volús a pintar cuadros, por exemplo. Ese si. Sí. Entonces ahí, dice que claro, que así non vas a vender nunca nada, pues bueno, pues, ya está. Ou non fagas máis disates moitos feitos, ¿entendes? En fin, ve, no, eh ahora en serio, eu penso que que cada un debe de facer sempre o que lle gusta, o que lle gustaría sin Sí, ese é o meu consello e a miña educación que hoxe sempre inculqué os meus fillos. Nunca os meus fillos tiveron unha palabra de reproche a, a, a Caranada, e dicir, se si queres ser jardinero, pois pues, xa de negro. Se si queres ser litifista, litifista. Se si queres ser abogado, pois pues, abogado. Se si queres médico, pois pues, ser médico. Pero non importa, tú que tens que ser feliz. Porque realmente... E, o que vem sempre, como como todos vemos na vida, moitas veces é que unha persona e tratan de levar por outro camiño, ou consellas, ou dixas influenciar, acaba facendo algo, unha carreira, uns estudios, que realmente non é o que quere. Entón, ao final, acaba o fracasando, ou retomando, pero xa máis aliante, con un tempo perdido, outros outros estudios que é o que quere. É que, un non pode pensar que, que o feito de, como se dice por aí, que que o mellor que non... No tiene sentido hacer filosofía... ...pero cómo no va a tener sentido hacer filosofía... ...pero cómo no va a tener sentido... ...facer filosofía, Dios mío... ...o cómo no va a tener sentido estudiar historia... ...una auténtica locura, es una barbaridad... ...yo pienso que... ...los poderes públicos, los eh, políticos... ...deberían de reflexionar... Eh, ...sobre esas otras cosas... ...también... ...de reflexionar en sentido de que... ...habrá que educar de, de que educar a la población... ...la ¿no? cara de esa hucha que se ten para... ...para publicidades... Eh, Exacto. La medida tal es hacero mellor esa, esa educación para que para que a xente sei valorar, saiba valorar o que o que realmente importa, o que realmente é de verdade. Así ves como mente eu sempre me lemarais se me permite solamente esta anécdota, no? Una, sí, claro. fai moitos sí, sí, anos, sí, sí. unha é unha anécdota que é curiosa, no? Hai moitos anos, pero que ven ve moi o caso do que me preguntas, Óscar. Mira, foi moitos anos, bueno, moitos anos, Casi 20 anos eu tiña exposición en Madrid. E resulta que eu estaba muy muy muy muy preocupado porque me habían diagnosticado un problema en los ojos, estaba mal diagnosticado, eh? pero bueno, fue un error humano que puede tener cualquiera. En todo caso, eh, me iba a quedar cego rápidamente, ¿no? Y no había remedio, ¿no? Entonces, resulta que eu estaba en exposición, bueno, imagínense como estaba, estaba no. en fin, estaba para outra cousa, ¿no? Cuando estés un problema sin riva, no eres capaz de reaccionar ante nada, ¿no? Menche por nada, solo por el que es. Bueno, pues yo estaba allí en un lumbar allí, en eh, una cafetería, en todo resulta que me dixeron que un amigo meu, un médico, ¿no? me dixo, pero non era o tal molo, era da outra especialidade, unha internesta, me dices, mira, acaba de salir unha noticia fantástica que unes científicos eh, escoceses acaban de descubrir un tal que soluciona ese problema que tú me dices, sin Dios mío. Mira, Oscar, tuve que xuntar tres periódicos para topar a noticia, que era unha noticia impresionante non para mí, senón para o mundo. Chea noticia de esa magnitud científica, donde hay unos señores ahí metidos en un buraco, trabajando durante toda a súa vida para descubrir unha cousa que vai ser un alento para a humanidade e un beneficio de saúde para todos nós. Resulta que as tres cuartas partes de cada periódico é fútbol, fútbol, fútbol por publicidade, nada máis. Pero a culpa non nos temos nós, os periodistas, a culpa temos nós, no, supoño que habrá que educar. Neso mesmo esa non me enrola máis. Ten un pouco de razón que tú decías. Habrá que decirle a Siete que sí hay importantísima literatura, o filosofía, o arte, y no solamente facer ingenierías, que también son muy importantes, básicamente. Nada más es eso. No, no, no, que va no de verdad que, que o tempo teu os micros son teu de, de verdade no porque además eh, te, te escoitamos non decir eh, porque nos poñemose un pouco a, a analizar e nos damos conta que que, que en realidade eh, eh, nos eh, os limitan moito porque non pode ser artista pero pensamos que, que tamén está mal quando algún pensamos no algún rapaz algún rapaz dice no que eu quero ser fontanera <ríe> es claro, decir, claro. eso tampouco está tamén visto né entonces eh, llega, oh. llega un momento que que diz, pero que pode ser que as cosas máis necesarias de la vida sea, sean a que las si, que... que sí. <ríe> Totalmente de acuerdo, Óscar. Es <ríe> que é fantástico, yo creo sí. que esta pandemia a moita xente aprendeu, pero se, se ve que es rápidamente se olvidou, ¿eh? sí. <ríe> Que so, aprendeu de que realmente o importante es que son asente como amigos, o sea, sí. eh, bueno, pasa pero a xente que trabalha na agricultura, na gandería que traballa aí se sí que nos demos conta realmente Pero sin embargo, todo quedó un nada. Pensamos eu mentras se producesse ese proceso, bueno, eu e moita gente supoño que pensaríamos, seguiríamos poder, a ver veces to cambia algo. Nada, no, non cambio nada. O sea, non cambio nada, porque non lles axudas, nin para o campo, nin para xente do campo, non lles axudas, para a xente tan importante, tan necesaria, que nun nos fixaría de depender Sí. Pero claro, hai tantos intereses creados os bueno, vamos a analizar que entraríamos en macroeconomía, sí, sí, ¿no? No, en eso, eu, eu sempre lembro, ¿no? De un veño be de de Valencia, ¿no? Decir, sí. lembro que que hubo época, ¿no? Donde, onde a Horta de, de Ali no estaba como entre, sí. entre, entre modas pasé de de moda, es decir, había pues eso, ¿no? e incluso os fines de semana, decir, se iba de, se creaban sí. Eh, eh, sí, sí, eh, sí. Eh, Falando con todos los agricultores, el nos decía, ¿no? Es decir, de que está ben no Ele decía que me parece ben que a xente coñozca, que tal decir pero él decía xa sí. si a veces es todo máis elemental é ¿no? estou, estou falando de valencia pero decía simplemente sí. con que o consumo de a cidade de valencia eh, o consumo de, de, de produto agrícola e tal fora de o noso produto tendríamos bastante non sí, no, no, fai falta en claro. máis axudas non no digo porque moitas veces non é decir, de, de no eu penso no que, pero que penso en este campo penso, No sé, otro día que falábamos con la gente de, de Vigo en no, tema de la música, es decir, eh, pues simplemente con que hay gente que está en Vigo pudera ter la oportunidade que já llevan moitos meses sen, sen poder ensayar é sí. dicir, pois pues eso sí. fa, facilitaría claro. as cousas aos grupos, é ¿no? decir que que moitas veces, eh, que sí, evidentemente, moitas veces é necesario o, o capital económico, é ¿no? dicir, pero que moitas veces isto que se dice de, de a voluntade é eh, eh, eh, tamén precisa, non? Porque si senón hai eso... Claro, eh... claro, claro, claro, claro, claro. Por supuesto, por supuesto totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo Óscar. un poco un poco era era por ahí y ya aprovechando, ¿no? el tema musical con el que nos despediremos, eh, nos eh la verdad que muy agradecidas por, por la entrevista, también por, porque le hicieras a a Bowie para para rematar, ¿no? Pero tenemos hemos ahí una última una última pregunta, no es decir que que además creo que que pode venir un ben, no, Decir de porque este este absolute beginner beginners, ¿no? Perdona sí. este. Pero sí, sí. moi veces tal... Sí. No, pero eh, <risas> eh, eh, el chin esa porque estaba falando de Bowie en momento. Claro. claro, porque me pisaste esa pregunta, yo estaba falando de Bowie porque bueno, nunha unha ocasión uh -huh. eh, fixeron unha obra sobre quando apareceu, bueno, me pediron da Ladesto Colony, unha peza que tuvera relación con Bowie para ali para, bueno, o é constal que é un museo dali Ajá. Entonces me estaban hablando de eso porque lo estaban preguntando porque no era una historia cultural la que me estaba hablando y en eso me mandaste esa mensaje y dices joder, lo primero que se me ocurre, David Bowie de... Pues perfecto sí, Además, eso, este este Billioners eh, maravilloso, maravilloso, ¿no? maravilloso. es este... eh, ab Absolutamente maravillosos sí. sí. Y además sí. eh, un poco también eh, a, a arran un poco de, de este tema es decir, yo eh, siempre presumí, por decirlo de alguna manera, que Que, que la maravilla de poder ser siempre, ¿no? a, a más que pri, porque principal aprendices eternos no es decir de, de que un pouco totalmente, eh, de totalmente. Decir, y eso tamén de, de, de noto como como como ta, tamén moi tal veces eh, cada vez máis eh, se tira un pouco por xa no es decir de sí. esa necesidad de poder compartir con alguien que te está eh, enseñando dese de aprendizaxe dese de e eh, que tamén el que te está enseñando aprende de ti es decir este estado claro. non sei claro. ¿no? eh, eso parece que claro. se valora pouco actualmente Sí sí igamente. Así que o que pasa é que non hai nada máis grande que, que compartir, este, sí. eh, eh, miserable, absolutamente miserable, realmente fala moi mal de de, de unha persoa que sesa se eh, que tenhas medo a que se compartan ou que copien as túas cousas ou no, porque realmente os recursos eh, realmente son inimitables ¿no? sí. Realmente Non pasa nada por estes facendo algo eh, e tú compartas con alguén, porque eh, mañán fases outra cousa e outra, claro. outra. e tamén estás aprendendo de todo o mundo. A máis, se tens unha mente aberta, por exemplo, eu sempre digo unha cousa, ¿no? e das personas que máis aprendí na miña vida, das que máis aprendí na miña vida, son dos meus fillos. Bueno, dos meus sí. fillos ten 22, 27 anos, pero me deron auténticas leccións ¿no? de vida. Sabes? O sea, leccións. ¿no? Entón, eh, se, se vas a aprender de... Pero bueno, días, sete, oito, o millón de aprendedores nos filhos non ou de pano. Estamos sempre tan preocupados de falar, de que vamos a falar, de que vamos a contestar, de nada, que non escuitamos o que nos están dicindo. E moitas veces é importante reflexionar. Parase un pouco acudar, ¿no? Como decíamos, acuda un poco, <risa> es, que, tal, es importante lo que te están diciendo, ¿no? La verdad es que, que encantadas, eh, desculpas por, porque sabemos de que, que o sea, estás ¿no? ahí con, con mil Me cosas. Encanta, eh, en nada, convidar ¿sabes? a eso, a gente a, a que se aprope ¿no? Hasta el 28 de mayo, tanto martes, es sábado, de 5 a 8, como también en horario de mañana, Xobes y Vendres, a estas posiciones en, en la plaza de, de la Iglesia. Eh, simplemente, gracias. José Luis, sé que si tú quieres engadir cualquier cosa nos no ha encantado de que os Sí, sí, a, a engadir, eh, dar vuestras gracias a vos por este uh -huh. trabajo que facer es fantástico. Porque cuando englobaba a toda esa gente que tengo en el Guarte también está a desborro los instrumentos periodistas para para darnos eh, publicidad y uh -huh. visibilizar nuestro trabajo eh, para comunicarle a gente, para que tal. Eh, de, de, de todos modos, cerrar contigo fue un auténtico placer. Eso desde luego eh, fue muy muy fácil para mí. Para unha persona que non le gusta Porque se se pone moi nervioso Sin embargo, me anoté moi a gusta Así que, eh, enhoraboa e moitísimas grazas a todos Nada, gracias a, a ti <risa> E vale. oito, nos vamos con este Absolute Beginners E eh, eso, recomendando o silencio do Deus Que a verdade é que vale Nos preferimos decir Paga moito alegría esta exposición Graciñas Esta é unha radio libre A Calimera There's nothing much to take I'm an absolute figure But I'm absolutely sane As long as we're together can go to hell Continuamos aquí en os apoconchoso matutino da Radio Calimera. y agora tenemos, bueno, para nos unha convidada que, que gustanos moito poder decir que hoxe nos acompanha. Eh, ela é escritora, ela é mestra, ela é muller, <ríe> ela é galega tamén. Eh, e, bueno, eh, nos a convite un pouco a raíz da súa primeira novela que ese Sedín Flores de Ferro Era, Ela Es María Rey Vilas, eh, se si todo está ben, já nos estará escoitando, aínda que o primeiro que é, mo día María. Ola, bo día. Nada, pues un poco el convite que que echábamos ahí artellando un un tiempo, ¿no? Es decir, también también queríamos eh, la primera vez que, que contactábamos eh fou porque bueno, no, no somos un grupo de gente, a mayoría somos ne neogalegos eh, eh, eh ainda neo, neo intentamos ser eh neofalogalantes, -fa ¿no? Es decir, de gallego falantes, ¿no? Es decir, de que estamos ahí en esa Eh, eh, bueno, ¿no? eh, Que moitas veces aínda que somos xente que o gusta a lectura, pois pues, no, te te para, ¿no? Eh, de que a primeira novela sea, pero a verdade é que, que non foi a primeira, debo debo, te debo confesarte, foi a segunda. Eh, quedé de, de verdade que co, como leitor moi moi, moi abraillado, pero bueno, si queres comenzamos por por o principio un pouco, ¿no? Para para situar a xente aínda que seguro moitas porque a, a novela ya, ya lleva un un per recorrido, ¿no? De Pero, bueno, que esta é a tua primeira novela, eh, como podemos falar, como podemos un pouco comenzar a falar de, de, de que é Flore, Flores de Ferro? Pois, pues mira, Flores de Ferro, se tivera que definila, diría que un intento de conectar el, o mundo da, da miña nai, das miñas aboas, co o mundo das miñas fillas, non? das generacións máis novas agora que naceu aí como dunha débeda, que eu sentía que, que tiña, con o mundo da miña nai, que estaba a piques de desaparecer, e que, se si para mí era desconhecido, como viviron as mulleres que eran nenas ou mozas durante o golpe de estado 36, para as miñas fillas era xa outro planeta, non? Entón, desa necesidade de, de entender e de aprender a narrar e de transmitir, pois naceu Flores de Ferro. Unha historia que conforme vamos vamos lendo escir vamos, vamos degustando tamén moitas veces vamos degustando ese non vos sabor de, de boca que nos deixa porque porque venan que ti dis que a historia eh, que unha ficción eh, non evidentemente pero que é unha ficción é no, porque ademais moitas veces aída que é unha obra dura e eh, ti confesas que, que a realidade... Eh, Foi aínda máis dura efectivamente ben é, efectivamente é novela e narrativa e ficción, uh -huh. pero na novela hai moitos trazos non hai mm, digamos persoas reais as, uh -huh. pero moitos trazos das personaxes están tirados de persoas reais o sea defeitos que aconteceron de verdade hai moitas pinceladas de moitas cosas que aconteceron e é certo que lendo eh, o sea na fase de documentación eh, entrevistando xente e falando moito tamén coa miña nai naquela época, houbo historias que quixen meter e que non funquen, porque eran tan duras, tan duras que eh, eu que pretendía que a novela puderan ler, um, a xente moza que puderan ler calquera, e aseguro che que moitas das historias coas que me atopei causaban náusea, non, non invitaban a lectura, quer decir son tan duras e tan, eso, que causan tal náusea que era moi difícil eh, meterlas na novela. De feito, non me recreo nada casas escenas de violencia, o sea, si están, non intento esquivalas, pero intento narralas dun xeito que, que poidas sentir a emoción e seguir adiante, non? Eh, e si sí, moito máis duro do que está recollido na novela, non con ánimo de silenciar, vende logo, sino simplemente de, de que tivera un, unha voz, un estilo, non? Unha novela. Sí, porque, bueno, ainda que ti ves do campo, bueno, eres profesora de, de, de bioloxía, no, é dicir, pero que a lo, la novela, eh, a, el, conte, el contido principalmente, pero que destila, es, es una novela dende de moito respeto, moi trenzada, moi pensada, ti sabás el tempo que, que costou, te, non no só publicarla, que eso ya a otro campo, sino decir, agora xa está, non? Decir, agora esto teña que caminar, va, va, vamos a ver, é ¿no? de, pero non sei, a obra conforme se va lendo se, se, te, te destila eso, ¿no? es decir, que, que está feita desde, desde o respeto, desde o cuidado, e desde de, que as cosas se teñen que romper o silencio, e, e, e, por, e por iso é tamén moi, moi preciso este tipo de, de narrativa, pero eu, isto estou moi personal, penso que a obra consigue algo, que creo que é unha obra necesaria para ti, o, o supoño pero é unha obra que se fai e eh, creo que esa grandeza que, que ten esta escrita, que se fai necesaria para que as persoas que, que a len non sentido de que, de que nos dá moitas eh, camiños para aprofundizar en, en, en moitos temas esquecidos moitas veces eh, adrede Si, sí, efectivamente, que que a novela empeza con dúas palabras que Camila experta, non? Mm. E Camila experta na novela, efectivamente Sin desvelar o contido Pero é un experta de Camila Somos nós no, Somos esta xeración Que foi, que naceu a finais da dictadura Que viviu rodeada de silencios De eso Eu vivín, vivo na casa na que nací nun nunha vila galega Que podía ser Briana perfectamente Que podía ser qualquer vila galega E rodeada de silencios Desas mulleres fortes que están na novela que son fortes para moitas cousas da vida, pero que en cambio discursaba moitísimo falar do do pasado, non? Que silenciaban ese pasado. Eu creo que ao principio por medo, que o terror utilizouse como unha arma moi poderosa contra a pobación totalmente desarmada, e despois tamén por culpa, a culpa gromo moita xente porque os que quedaron, seja, os que loitaron, o perderon, e os que marcharon ao exilio, pois ala Quedaron, pero os que ficaron aquí non xa quedou outra que calar, que o silencio e mesmo mimetizarse non? co convencedor Non había outra maneira de sobrevivir. E a novela tamén é, desde o respeto, decirle a esas mulleres, a esa xente que vivían nas aldeas de Galicia e que sobreviviron como puideron ao terror, que entendemos, o sea que, desde o respeto, eles troxaronos hasta aquí, eles troxaronos hasta aquí e simplemente mostrar eso, como viviron e... E transmitilo, no? A no, a novela comentaba este a ao principio, no, que que unha un, intención, no, de, de, de unir o de tender ese ponte entre uh -huh. entre estas dos dos xeracións que que ti podes falar no sentido de de a de a tua propia propia nai e a túa avoa e tamén de das túas fillas, é dicir, a novela xa xeva un un un perrecorrido, no, a decir, xa leva un tempo publicado e xa leva un tempo de, uh -huh. de éxito, a, a, máis xa lado do premio e ti Eh, te vemos non moi activa a hora de, de acudir a, de lectura, a clubes de lectura con, con a xente máis nova tamén con, con a xente non tan nova é dicir, como es, ese ponte que tú eh, eh, queres e pretendes construir non pensamos que o consigues eh, pero de quando falas con, con a xente máis nova e con, tamén con, con as suponemos con, con mulleres e eh, homens eh, que, que en algún momento puderon vivir ou seus pais vivieron esos tempos como é a resposta? Pues mira, aos clubes de lectura que vou, vou a centros de ensino, a institutos e sí. onde hala menos, sobre todo pues de 15 anos en diante, bueno, nalgunos o que xuste me sorprendido porque teñido algún de cativos de terceiro e cuarto da ESO con unha formación e con... o sea, que entenden o contexto e que pero na maior parte das dos casos o que me atopo é eh, o que esperaba, que lles faltan claves para entender o contexto da novela. O sea, que lles gusta a historia, que lles atrae, que lles emociona, pero que temos unha débeda con estas xeracións, porque nos tamén, eh, consciente inconscientemente, oculta se llese ese pasado. Que refira, eu levo 30 anos no ensino e van pasando, non? cada xeración por diante, eles sempre teñen 15 anos, e... Eh, A historia recente desconhecena totalmente, o, sei, o pasado recente deste país desconhecena totalmente. Entón, aí sí que a veces atopan unha iva que moitas veces solucionan co, co profesorado non? E, e nestes clubes debatindo, falando do contexto. Despois están os clubes de, de adultos, que hai moitos, e está sendo unha experiencia Digamos que pasei por dúas etapas distintas, non? O ser a primeira novela, cando saiu publicada, sentía unha brotixe eh, tremenda, porque algo moi íntimo, que eu escribí durante dous anos pechada na miña casa, eh, que saiu en plena pandemia, ou seja, contacto cero como mundo exterior, <risa> e logo, que xe xe de todos, non? Cando a xente a lé, pues xa non é miña, xa éle que en a lé. E aí dávame un pouco... Eu son bastante, creo, un pouco tímida, bastante, a pesar da idade. Entón, aí dou moita vertixe. Agora, gozo coa relación coas lectoras, non? A cada clube de lectura que vou, pois, debatimos, falamos de cada personaxe, da construcción da novela. E é moi, moi, moi agradable. Descúbrame cousas que, ao mellor, eu nin, nin pensara porque as facía, e efectivamente... Hai que é moi intuitivo e isto é que ten que vir de aquí é unha experiencia moi enriquecedora para mim moi grasa si ao valón de vecharme Nos tivemos a sorte de poder desfrutado da presentación que fixisteis conxuntamente na librería pedreira de aquí de compostela tamén foi unha experiencia moi moi interesante de como dos dos escritoras, non? Es decir, poden falar de as súas novelas que, non sei, a verdad que tamén é necesaria, non? A la, la labor de, de xente como Antón, como Chus e de tantas librerías para que a literatura en galego e a literatura eh, tamén xegue a esas novas xeneracións, non? Bueno, pareceme maravillosa O sea, a labor que, fae, que fan as moitas libreiras e libreiros pareceme mm. extraordinaria porque, aparte, é un oficio bueno, que foi moi maltratado tamén mm. ora durante a pandemia, non? eh parece me que é unha labor fundamental eh coa Librería Pedreira, bueno, preguntaron pues esa presentación maravillosa con Rosa Neiro, a que admiro moitísimo, e para min era emocionante xa estar con ela. <risa> e, e ben, e non teño máis que que agradecer ese so entusiasmo pola novela e o entusiasmo por eso, por Moela, por foi a verdade fantástico e os libreiros e as libreiras foi unha labor imprescindible, eh, e sobre todo na literatura en galego que vaias cando vas as grandes superficies está ausente, totalmente ausente. Sí, pero además, además é, é, é moi real, é dicir, no no no es que vimos ve, ve, tamén de unha, bueno, venimos de Valencia, que tamén é unha comunidade, é sí. dicir, hai moitas, moitas cosas que, que son moi semellantes, é dicir de, de, de, de ver no, é dicir de, de que sí que hai un, un grupo de xente traballando por por por a lingua, pero despois a, a nivel xeral da, da, te das conta, no, como que hai ese pozo non está es decir non sei como explicarlo non no estamos facendo entre todas moi ben no é para mí moitas veces en o galego pasa, pasa iso aínda que eu debo reconocer eh, que creo que tanto no campo da literatura ou sea neste caso da narrativaci tamén no campo do, do teatro e tamén no, en todos os campos pero no campo literario decida poesía tamén é eh, eh, moi potente o oh, eh, levamos moi moi pouco tempo ligaón aquí pero moi potente toda o que se está creando e eh, con unha calidade eh, de verdade que pensamos eh, moi grande eh, donde tanmén eh, no non porque ti estes agora aquí é dicir eh, O papel de, de as mulleres está sendo moi moi relevante sí, Efectivamente, bueno, eu acabo de chegar non Como que en día a narra, ao mundo da narrativa Pero si sí é certo que non se corresponde O apoio que ten institucional E a difusión que ten Coa calidade que ten eh? A produción en, en galego Se xa narrativa, se xa teatro, se xa música o sea, a, a cultura que, que, se está, o que está xerando Todo o entorno cultural galego Todo o que xera e que produce e que crea É increíble que non teña máis apoio, máis difusión, ¿non? E logo hai, bueno, hm o autorio, non que se si hai permanente, eu digo, che que hai libreira, unha libreira en concreto que vendeu máis de 200 exemplares de Flores de Ferro, Antón Pedrej recentemente vendeu <risos> centos deles, que me dixo que moitas persoas lle diseran se estivera, se non estivese en galego, mercaba. Pero así non. E xa me dirás, o sea, persoas as que lles interesaba ¿eh? a historia, porque está unha libreira daqui do meu entorno, mm. que me coñecen e que aquí venderonse moitísimos libros. E non, porque estaban galego. Pero, que xe vos facer? <risas> Hai que seguir aí. Sí, sí, é moito o que te dices, é auto-odio, auto auto moitas sí. veces é o, o máis complicado de, de vencer, ¿no? de, de... porque moitas veces tamén na lingua ahora voltando un poco a a novela, decir, pasa eso, ¿no? Es decir, de que cuando calamos o esos silencios no solo son silencios de, de no decir, que acaban siendo inconscientemente muchas veces silencios cómplices y silencios que hacen que a historia acaben contando os de siempre. Cuando cuando calamos, pues Estamos en cómplices simplemente de eso de, de unha historia ou dun relato que nos venderon. Nunha revista lembro que me dixeron, "Non pensas que está muy, como moi moi trillado xa, moi traballado o tema da da Guerra Civil e da da ditadura, non?" E eu quedei un pouco desconcertada porque dixen que se ti queres falar das vidas das mulleres, de mulleras galegas na segunda metade do século XX, Ese é o seu contexto Tens que relatar que pasou o xa, Non é unha novela sobre a dictadura Nen unha novela sobre a guerra civil Tampouco é unha novela sobre os vales fluviais Nen <ríe> a paisaxe marina Pero está aí, nin sobre as feiras É o contexto e condicionou totalmente A vida, polo menos a vida da xeración Da miña nai das miñas avós condicionou-na totalmente a represión da Guerra Civil o, o papel que se atribuía as mulleres e iso hai que contalo porque hai unha razón de ser la, da ideología que elas nos transmitiron ou do silencio ou do medo tantas veces me dixen nai, cala, que mandan os que mandaron sempre Sí, es algo que que tengo metido en la cabeza de nena y hay que contarlo. Hay hay unos días eh, te te falábamos con, con bueno, con Marta Pérez, que es una creadora creadora teatral, que hay poco estrenaba una obra que es O Péndulo y en, en la obra di, di ella, ¿no? No un momento de texto, casi cuando a, a comienza di desde que decidí contar esta historia, acompáñame a misma pregunta día a noche. ¿Cuánto pesa o silencio? ¿Cuánto pesa o silencio, María? Canto pesa eu creo que moito moitísimo non saber non <risas> cuantificarlo non pero sí. o silencio é eh, o que di o silencio que fai é que o relato dos vencedores eh, prevaleza que que non sepas de onde, que non saibas de onde debés que, que perdas as túas referencias as túas orixes, as túas raíces non sí. que teñamos ser acións que non saben de onde veñen e e sin sabelo, difícilmente poden decidir quen son ou quen mellor ainda quen queren ser, ¿no? Entón eu creo que sí que o silencio hai que hai que loitar contra el es con todas as ferramentas que teñamos cada un desde o seu campo, ¿no? Desde o seu eiro. Ademais, eh en la, la, la obra no, no, notamos, ¿no? Decir, como, bueno, a obra é unha obra eh, coral, corale eh, de, eh, de personaxes, onde mm. tamén o, o espacio importa, ¿no? É eh, onde se que en este caso, ¿no? É eh, unha como tidis nonce un briana inventada pero que podía ser moitas moitas vilas de, de a Galicia no é decir de pero sobre todo a hablar dos personaxes moi complicado falar de alguén en concreto non pero sí que tanto Camila como antón tenen aí un recorridos moi moi diferentes pero de tanto en vez es tamén o ou enfrentarse a una misma e ¿no? a uno mismo ¿no? el, el verse, ¿no? en el caso de, de Camila de, de moitas veces de, desde el desconocimiento imposto por, por fora, pero moitas veces el propio ¿no? de, de claro, falamos de, de a historia de, de, de, de Aswanai pero falamos da historia de que para ela era non no vamos a decir moito máis un referente como ese Upai e iso non é xinxelo de, de, de romper Sí, efectivamente, bueno, costou-me moitísima a portada que me propuxo Galaxia, non editorial, que se si vese ela detrás de un vidro, e ela ten é unha escena que sai ao principio xa da novela, na galería detrás do vidro coberto de bafo, e ela ten dúas opcións, limpar o bafo e mirar que hai outro lado, e outro lado hai unha trebuada tremenda, e, ou non mirar, E iso tamén o temos nos agora, non? Podemos mirar ou non mirar. Cando miras o pasado, cando miras, cando te enfrontas a él, pode que o que atopes non che guste. Pode que o que atopes non che guste e ela, de feito que atopa, pois, bueno, non é de desvelar máis, pero atopa, atoparán moitas cousas as que é moi difícil enfrontar, pero se non o enfrontas, non sabes tamén o que que che decía antes, non sabes de onde ves, non sabes realmente Eh, onde estás ubicado, onde estás situado no? e eh, si sí, Camila tenon moi difícil como temos moi difícil agora pode ser tamén unha metáfora da actualidade no? porque estamos dormidos nós, estamos expertos, deixamos que nos durman con toda a información que se nos transmite desde os medios de comunicación totalmente sesgada eu creo que mira, esta novela nace pues eu creo que do mesmo sentimento que teño cando nas aulas no que, como profesora, que transmitir emoción, transmitir conhecimento, tamén un pouco de espírito crítico, non? O sea, analiza, analiza, pensa. Pensa e mira, olla de outra maneira, non? E olla a veces é difícil e é duro que te encontras pero merece a pena. Para nosa a novela ten unha parte moi, moi importante, moitas moi importantes, pero moi importante que é unha novela que pensamos que desde, desde crear contexto, Eh, pode ser unha novela que a todas eh, no, no non acabe de, o, sea, o nos incomode desde de, de todas as partes, pero pensamos que iso tamén é unha virtude, porque eso fai que sexa unha novela que aínda vengamos de onde vengamos, eh, se poda ler. Quero dicir, porque moitas veces se se di, ¿no? E es que este tipo de novelas és para xente de unha determinada ideoloxía. nos pensamos que que Flores de Ferro, é unha opinión moi, moi humilde desde a nosa condición de, de lectora, se consigue que, que calquer persoa que queira responderse preguntas eh, poda lerla. Seixa de onde sexa e, e teña detrás o, o que teña detrás. Pois pues isto pues de acordo contigo, porque se si ti queres ocultar, como hai, digamos, mm. que hai unha corrente moi potente de ocultar ou reescribir a historia, non? Mm. Entón, se ti queres reescribir a historia, es, es partícipe desa, desa reescritura da historia ponendo ao mesmo nivel a quem dá un golpe militar contra o goberno democrático e as víctimas, entón non, Flores de Ferro non é para ti. Pero se ti o que queres é responder a pregunta sobre a historia do teu povo, do, da, da tua vila, Se si quere realmente resposta, si sí. e dende logo chegaronme, aseguroche felicitacións de xente de ideoloxía moi diferente, sí. pero que non quere, o sea, de ideoloxía de de ideoloxía moi diferente, política moi diferente actualmente, pero que non quere reescribir esa historia que quere saber e sí. que escoito. E dende, de, xa te digo dende personas, a miña familia estuvo prácticamente toda Moita dela no bando nacional, non, non é, o sea, non é unha novela de de voses malos, senón de supervivencia, se ti caeres, ¿no? Sí. Eu eh tiña que entender por que eh a mí me educaron nun catolicismo rígido porque cala, non protestes, non saías de aí, o sea, educárome comelo. E eu quero entender por que me educaron comer, non quero xulgar. Mm. O sea, non é un xuízo sobre o que pudestes facer ou non fixeste, senón un entender e respetar como sobrevivistes. Evidentemente quen fai dano, quem sobrevive pisando os demais ese non está blanqueado na novela, digamos que non me gusta nada o termino blanquear tampouco. Eh, pero non está, ou sea, non intenta evadir responsabilidades. Pero se estás disposto a entender a, a historia, a, dar, a buscar respostas, esta novela non te condiciona, sea, a tua ideoloxía actual non te condiciona a lectura da novela, ou non debería. Sí, porque además eh, temos hemos escritado en no, unha entrevista que, que falas ti, no, desde que esta novela non no, no fala ni de heroís ni de heroínas, Pero no. tampouco fala eh, que para no es, es moi importante no ya o, o decía hai moito tempo e eh, con moito mellor eh, seito eh, anaaren no es decir de tampoco es una vanagadoración e eh, un mitificación do mal eh, as no. persoas máis entre co, entre moitas aspas eh, normais poden facer moito moito mal e eh, eh, máis alá de a culpa eu eh, penso que a novela lo que sí que un canto tamén a la, a la responsabilidade a saber que o que facemos Te as súas consecuencias. Eh, non é posible, como ti dis, que, que o que pisa a xente evidentemente hai e moitas oportunidades, pero con unha responsabilidade e con unha asunción de, de esa responsabilidadá tamén.: Hai efectivamente un contexto que, eso, que o, o que non, non cabe enfrentarse porque foi demoledor non mm. en Galicia non hubo un fronte de guerra, hubo un levantamento militar que triunfou en moi pouco tempo e logo un terror sobre a población civil, non? Crimes eh tremendos e que someteron á xente a, a ese medo, non? E ante esa situación, xente, eu iría falar, xa che digo de de mulleres e homes eh, do meu da, do meu do entorno que non non son heróis, non son heroínas, son Esos, miñas veciñas, os meus veciños, como sobreviviron, non? como reaccionaron ante aquilo e ante ante ese contexto tan tremendo, cando posa xente ao borde do abismo, cada quen reacciona según pode, según a súa personalidade, o seu carácter, os seus valores, que moitas veces incluso se ven obrigados a, a deixarlos de lado por pura supervivencia. E iso, hai moitas personaxes moi distintos, cada quen reacciona, non? Antón é o artista o ferrero artista, o quen que lle custa concebir o mal e que pensa que se fica quieto pois, non vai pasar nada e ten esa maneira de proteger aos seus. Non moverse, non, non facer nada, pero mal alcanza-te igual cando non faz nada, se si, si non faz nada por, por detelo. Non? Quizá hai unha heroína unha heroína ou dúas muller eu diría dúas que sobreviven prácticamente a todo, que unha é Olga, e outra é Aurora, non? Aurora é esa muller forte que sempre atopa unha senda pola que guiar, que coñecemos a moitas mulleres desse tipo, non? Que a pesar das feridas dado... e da que non quero decir que a veces non tome decisións que que sesen cuestionables tamén, eh, tampouco é a persoa. Non hai ninguén perfecto, digamos, nesta novela absolutamente mal, o sea, que represente o mal en si sí mesmo, eu creo que hai unha personaxe xe Non o desvelar, que? Sí, pero sí. hai un... E logo outros que se moven simplemente por ambicións como moita xente que se moveu por pura ambición, por pura ambición e que en triunfa arrima este poder para subir. E agora o vemos tamén, vamos, eso o, o día a día, non? Sí. Guerras que se fan por intereses económicos, que dizer, o mal está aí o día a día, non hai que ir moi longe decías ti, ¿no? Que, que en algún momento alguien te, te preguntó si no ya era un tema muy muy cribado, ¿no? Es decir, que no sí. entero que te quedabas preplecha, ¿no? O sea, nos también a, a cuando alguien fa esa pregunta preguntamos, ¿no? En voz alta a nos mismas, ¿no? Es decir, de cuando vemos ¿no? Es decir, de ideologías que, que están voltando, que sí. están triunfando, sí. que están sí. llegando a parlamentos, que están Sí. A lo mellor non, non, non hai tantas historias como pensamos ou nos han contado tantas cousas como se deberían contar, no? porque es que estamos voltando moitas veces a cousas que parecía que non. Efectivamente, bueno, eu creo que se está facendo unha campaña dos medios de comunicación atroz, o sea, atroz un relato que había moito tempo que non, que non percibía con tanta dureza, quero a reescribir a historia, coitálo todos os días calquera, calquera cadena de televisión que poñas en esa televisión e en calquera cadena hai xente reescribindo, recontando o relato de, o sea, que era un, digamos, unha loita entre irmáns, non, un alzamento militar non é unha loita entre irmáns. A represión atroz non é unha loita entre irmáns. Eh, reescribindo, intentando reescribir iso e é un relato que, que venden as novas xeracións. E é un relato que está calando, que está entrando aí. Eu penso que segue sí, quedan moito por contar e que temos que facer esforzo de contárdelo e de que de que saiban que non, que hai, o sea, o que pasou pasou e non podes, se ao menos las caigan unha cuneta. Si. Sí. Este es... é o país que temos, vale. Si, sí, sí, sí, ah. miles de personas sigan nas cunetas, pois pues, eso non se eso é un feito, non hai nada que cuestionar eh. aí. É máis aí de falabas de, de personaxes, non é decir, pero para nós dentro de moitos, ¿no? Pero pero personaje de, so, de, de Olga es un personaje que, que animamos moito nós, ¿no? que a xente de, de, de, de, de verdade que animamos a toda a xente a que a que se apropia a novela porque porque de verdade va, como decimos nosotros, pa, paga paga alegría es eh, leerla e descubrirla, decir, pero Olga ese ese personaje que, que moitas veces, ¿no? Es decir de, de pa, parecendo que non acaba dicendo moitas verdades e acaba eh, e incomodando a a todo el mundo, ¿no? Es decir, porque porque claro, hay hay gente que, que cuando ya estás tan tan tan tan, pues pues pues eso, sa te sale dos do sabe, ¿no? Cómo cómo puedes responder, pero pero no sé que, que por, por desgracia eh, Olga eso el reflejo de que moitas, muitísimas mujeres, y muitísimas personas Foron realmente, sufrieron moito elas e, e a xente que tenían a Carón. Está claro, sí, sí. Aparte, bueno, tamén quería refletir un pouco, veño do Estoua ainda, no mundo bencino, non? Mm. Ese intento que se fixo durante a Segunda República pola educación, por, por extender a educación, ese intento, as, as mulleres, eso de de principios da primeira metade do século intentando eh, lograr dereitos, porque eran unha metade da poboación excluída totalmente. Entón, esa porta de esperanza, ese ese estender a educación a todas as aldeas, as vilas, ese esforzo por por ter dereitos e ábrese como unha, unha gallola, non? Como abre esa gallola, ábrese unha porta de esperanza e de repente queda truncada, non? Porque é certo que a dictadura truncou pois pues moitos anelos de, de modernización, de de lograr dereitos, pero as mulleres eh, triunfounas dobremente, porque mm. as relegou totalmente, o sea, despro... quitoulles absolutamente todo, todo. Entón, digamos que quería refletir tamén ese unha esa amenaza ás mestras como María, ¿no? que, que está inspirada nunha mestra, en nunha mestra real. Mm. Eh, e esa, esa loita da, das mulleres e que de repente quedan eso, totalmente truncado, totalmente silenciadas, doblemente silenciadas por la dictadura, ¿no? Ese silencio impuesto para ellas, para as mulleras foron es dobres, porque se les retirou todo calquera dereito como como ser humano, relegadas totalmente e ao servicio do do régime. Además, te comentábamos no es decir para nosotros la obra tamén está feita do, do, a nivel eh, escrita desde moito respeto e, e ti sabrás desde moito o sea, está moi ben escrita é es una novela de que pensamos no, ¿no? que de, desde a intriga pero te leva a, a moitos a moitos campos pero tamén é unha novela de, de o respeto de, de, de, de, de todo o que fala no é decir porque moitas veces falamos de De ese silencio, pero tamén O, o cando as historias se contan Depende moito de que as conten, no Porque non que estamos aquí en, en, en Compostela, no É dicir, de, vemos la, la, la, la figura e la historia De, de, de, de por exemplo, non? De, de, de Maruxa e Coralia, no É dicir, é que hasta cando se contan moitas veces es como eh, se, non sei, se, no sé, se trivializa moito, non? É dicir, se, se as vende mm. moitas veces escoitas A a guía se con todo o respeito, eh, de é, de verdade que hai outros, no decir, pero que tiis eh esto es realmente lo que le, le están contando a la xente que viene, no es decir como unas sí. unas tolas que salían aí decir, "wau", wow, y, y y no é así, es decir, hai unha historia sí. detrás eh, que que el, el silencio é malo, pero a veces quando as cosas como se contan tamén poden facer moito, si, si, si. Sí. De feito, bueno, na novela hai dos personaxes que son unha homenaxe a elas, non? A Sir fandiño mm. a Maruxa Coralia, non? E tamén está feito desde o respeto máis absoluto, non? Como a locura pode ser unha maneira de fuxir, non? Unha maneira de, de sobrevivir. O sea esquecer a realidade ou transformala. Eh, e esa é unha opción, o xa, o xa é unha acción e foi unha realidade, non? Como vivir nun mundo, construir un mundo na tua cabeza, porque non soportas o mundo real que te tocou y ese é un pouco a historia delas no ti comentas que eres nova en esto do, do, do a escrita o ao menos desde de a publicación pero queremos nos no robarte moito máis tempo pero si sí, temos aí un par de preguntas que sí que porque ti sí que levas moito moiísimos anos dedicada ao mundo do en ensino además hemos visto aí que, que en un momento determinado bueno, pues fu, fuiste moi moi potente no cuando al 11 decir, y todo está ah, sí. en, en esta loita no es decir de agora estamos vendo no es decir por, por un tema de que si cambio de currículum decir como tamén de novo as cousas salen a la palestra pero salen tamén moitas veces pensamos nos de, de un modo de, de querer confrontar de, de nunca falar de, de ti dices esto eu digo exactamente o contrario es decir que ti que sigues en un mundo de ensino que Que, que, en que momento estamos en o no ensino? En, en la, vamos a falar de, de a Galicia, para no non no, no legar a moito moi máis, pero ti, que, que o estás vivendo, qual é o momento que estamos vivendo, María? A ver, mira, eu entrei no ensino coa LOXE, mm. eh, vivín todas esas, esas cambios de lei, Creo que na naloxas se fixoun un intento, por lo menos, de de adaptar un sino contexto, sabes, e de fomentar un espírito crítico e de realmente deixar un pouco un pouco, eh, de flexibilidade aos centros e e facer proxectos, non algún tempo. Logo veo, bueno, neste pff, pasa cada vez que hai un cambio de goberno en Madrid, mm. pois pues cambiamos de lei educativa, non? Entón eu creo que levo, un ano, sei dicilas, todo, creo que levo 4. Logo da LOXE fixose outra lei, ou sea, cambiou o goberno, fixose unha lei que intentaba cercenar todo o que era... O que se intenta desde os gobernos é controlar os currículos, por resumir, non? Mm. Un intento continuo de controlar os currículos, se ti controlas os currículos, controlas o que se na aula, controlas o que se fai nas aulas, e al LOXE, que si sí, eu participei moitísimo en campañas a través da Federación de Ampas Galegas, Eh, en campañas contra a 11 para explicar a LONCE as consecuencias. Non, a 11 foi o intento máis brutal de, do control do currículum ao 100%. Non? Por exemplo, eh, seguimos, temos que seguir para avaliar, por uns, porque les chaman estándares avaliables, e os estándares son pois, como ítems, como 160 ítems por materia, que ti tens que avaliar, xe ou non é non. Eh, a cada iso ou non. Ese é o control absoluto do que se fala na aula. E creo que iso sacou logo volverás ás... A... Bueno, poderia falar desto de horas. <risas> eh, volver a competitividade, ás notas numéricas, ás avaliacións en setembro. Ou seja, se si un neno ten dificultades, que se esforce máis no verán, que siga traballando, e en setembro volvemos a fazer un examen escrito. o seja, vol... eh, foi un retroceso brutal. Que ocorre? Que logo fixéronse... Esta lei, por exemplo, a long-loia que ven agora é mm, sacar de alonce mm, o máis áspero, digamos, o que máis renxe, pero para nada se fai un análisis en profundidade, unha visión moi utilitarista do ensino, moi de prover de traballadores ao mercado, que eu creo que o ensino ten outras finalidades, outros obxectivos que é formar cidadáns, non formar forza de traballo, entón, o sea, para que queremos un sin obrigatorio ter os cativos hasta os 16, hasta os 16 anos, ¿no? Eso é o que nos teríamos que cuestionar. Deixo os currículos un pouco máis abertos un pouco, pero para nada volve ao o intento que se fixo na LOXE, o sea, para min son máis reaccionarias todas as leis que se fixeron posteriormente, independentemente do governo, a máis reaccionaria todos En lugar a dúvidas al 11, pero logo que se fai cando se cambia de governo e comer eso Collere iso e descafeinar un pouco, sabes, o que te digo Per non facer un análisis en profundidade De onde vai o sistema educativo E neso estamos E xumilareime con outra lei educativa Da que, vame, alegro-me de que al once de de de de decaia Alegro-me de que vai, vai a ver que non lle guste, xa digo Os exames de setembro non estou de acordo con eles Antes non o sabía e non pasaba nada un cativo que se esforza todo durante todo o curso e non a cada un, os objetivos do curso deixa o que respire e que descanse e que faga outras cousas, hai máis cousas que as aulas neste mundo e logo xa volverá mm, en setembro e xa falaremos a ver que se pode facer para outro curso bueno, podría, non falo máis porque eso dame para horas eh, nada, onde estamos? nunha revisión da LONCE mm, mellor que a LONCE pero pouco, moi pouco ambiciosa no nos gusta moito descoitarte no sentido, de, de, de como en un momento determinado tú dis, no? de, de esto, esto va a hacer que haya xente que no, que no, no, no, no esté no de acordo, no? en decir, pero consideramos moi importante que, que por iso tamén eh, creemos en certo modo que a novela ofai a a necesidade de romper silencios, pero a necesidade que, de que realmente si, si nos miramos, vengamos de donde vengamos, si realmente queremos eh, construir em medrar en conxunto en xuntanza Tenemos ah. que facer todas tenemos que ser capaces de sentarnos diré todas o casi todas porque verdad de que hai xente que no se va a sentar eh, eh, casi mellor é decir de, non diré okay. casi mellor porque sempre muy complejo eso non de, pero que me refero que hay xente que, que está claro decir porque porque no nos no se esconden decir que que no sé que, que, que non van a ser pero ahí oita moita xente que moitas veces no no no nos sentamos en no se sent no decir eh, que eh, que hai necesidade de que de que nos escoitemos Nosotros mm. pensamos, pero escoitar desde el querer escoitar, é es dicir, ainda que o que te digan poda non gustarte, pero non escoitar para xa despois imponer o que tú penses, no es decir de fai en todos os campos pensamos moita necesidade de, de escoita, de sentarnos e escoitar querendo crecer en, en conxunto. Efectivamente, sí, e o diálogo e a escoita mm. activa é a única maneira de entenderse, sí. porque se si vas predisposta a impoñer a tua visión, pues es ahí no hay diálogo. Sí, sí, pues eso en ese en ese campo no pensamos de verdad de que para gente que que no escoita, ainda que nos hemos ido por por moitos por <risa> sí. camiños, no es decir que creemos que, que Flores de Ferro es es todo iso eh, temos aí las dos últimiñas preguntas de verdade eh, o prometemos que no no habrá, <risa> nada, nada, no te preocupes. Eh, que una un pouco vai por, por, por eso, ¿no? Que ti al principio que comentabas, ¿no? De, de esas dos generacións eh tites, tites, es decir, de de do, do, dos Bueno, dos, dos fillas Es decir, que que son esas nuevas generaciones Es decir, fa, falando de... Ahora, ahora mismo estoy diciendo a para Esas dos palabras juntas Desde eh, de nuevas generaciones Y doyme cuenta cuántas veces también Las propias palabras eh, no, nos las roban ¿no? Es decir, de Me estaba sabiendo hasta mal Decir eso de nueva generación generaciones Cuando realmente lo que son, es decir, no sé qué, claro, cómo podría decir, pero bueno. A ver, es decir, aceración nova. Sí, o sea, sí, sí, sí, pero sí, perdón, que esta cosa ahí de... Así que es verdad de que un poco falando con, con ellas y compartiendo con, con Elas, es decir, ¿cómo, cómo está Mene, cómo ha sido el, el, el publicar esta, esta novela para ti y para Elas. Ai, ah, dixen, revolución coas miñas fillas. Sí, sí, sí, te Pois, pues mira, a ver, unha ten 26 anos, está ahí, no, en Santiago, no, do no Chus, ah, eh, eh, médica, xa, está ahí, residente de cardiología. E a outra ten, acaba de cumplir desa oito, está en primeiro de carreira. E para elas, o xa, sea, foi moi formoso, moi formoso, porque, bueno, teño unha relación unha relación moi íntima coa boa, Eh, miña nai faleceu mentres eu estaba escribindo a novela, de feito, bueno, pasé moitas horas na casa e eso porque bueno, os últimos anos foron un pouco complicados, ¿no? Sí. Pero para ela foi moi fermoso, foi moi querían esa novela, querían esas historias e querían e foron das primeras lectoras antes de publicala, lerona elas, ¿no? E a maior dicía mi mamá, porque esta novela empezó como unha historia única dende un único punto de vista, ¿no? Sí. Eh, la mesma, decía, conta todo o que que nos que todo que queiras contar, o sea, non te preocupes pola extensión porque se, se as historias merecen a pena, saben a pouco, ¿no? Sí. E, bueno, foi unha das responsables de, de que a novela teña extensión que te... <risa> eh E despois, si, sí, o sea, elas estaban eran como o termómetro, sabes, para medir se si, se si calculara ben o a temperatura da novela, E no? uh -huh. Eh, eh sí, as dúas alero, as dúas lle conmoveu moitísimo e ben, están moi emocionadas, moi, moi agradecidas agradecidas a novela, e sintense parte eh, da historia e sinten que que iso que está en parte escrita para elas, ¿no? En gran parte. Entón foi tamén moi moi bonito todo, si. Sí que ven, no era un pouco a curiosidade, no? É dicir porque moitas veces, claro, a, sí. la, a la larga eh, a xente máis máis máis sacaron, no? É dicir de además con esa intención, no? De, de, de chegar a elas, se eh? o sea, que que sí. se. E ya a última de eh, que seguro que te han feito, estamos seguro mo, moitas veces, no? Eu eh, eh, decir, vamos a confesarte dous cousas, é dicir con íbamos lendo a novela, é dicir a Eh, bueno, por una parte agradecerte porque tuvimos que, que consultar poco o diccionario, es decir, de, de, en el sentido de que está muy bien escrita, es decir, desde de un eh, lenguaje, que esto no se malentenda, eh, sin xero, quiero decir que está muy bien elaborado, es decir, está dirigido, como te decís, a, a generaciones muy a generaciones más, más, más nuevas, ¿no? Es decir, de, en este sentido, es decir también queremos que es una novela para, para cualquier público, de, de verdad, eh tamén vamos a decir, decir, ainda que esto no no no no no no sé como decirlo, decir, esperamos que en, que en algún momento a, a, a novela poda alegar, no solo en castellán, sino a otras linguas, porque de verdad creemos que, que vai vai muito vai muito recomendable para para ler ainda en, de verdad en, en outros lugares máis alado do do estado español para, para entender o por lo menos tener tamén outras visións de de o que ah. pasó e que o de que sigue pasando moitas veces, pero bueno, la pregunta ainda, que yo aquí esté li liándome mucho, es decir, de, era un poco porque porque leendo la novela era esta cosa de, de este tipo de novela que por lo menos a, a, a mí, aquí ya sé sí que te falo a nivel muy, muy personal puedo leer en, en dos noites, pero no quise porque era esta cosa, no, no, porque se va a acabar y ahora y ahora qué, es decir, ya, ya sé que esto es decir, entonces para mí la pregunta es obligada, ainda que que si te dedicaras a calquera outra cousa, é dicir de, de para min eh ya eh, solo por isto grazas, é dicir, pero seguro que, que estás en, pensamos, ¿no? En, en preparación ou pensando ou ya traballando en, en outros proxectos, ¿no? Pois pues sí. mira, primeiro dicir que bueno, grazas por, por todos os comentarios. A linguaxe está por con o imaxe sinxela e está y está buscada, o sea, sí. non é Eu quería que cando cando quen lé entra na novela entrase en ese mundo de Brianna e non saira, non? Sí. Entón cando ti, o quería que na medida do posible o, o tono da novela fora o tono dos dos personaxes, non? Da, que refletira como o encontro deles co pasado, os lembranzas deles, non? Aínda que non está escrita en primeira persoa, uh -huh. sino en terceira, que fora un narrador moi próximo aos personaxes, que está dentro deles E reflite moito a súa maneira de ver e de pensar, ¿no? e de, de percibir o entorno. E que apoida a ler calquera persoa. De feito, unha das, unha das, mm, das satisfaccións máis grandes é eh, xente maior, mulleres que me paraban pola rúa e me decían eh, María, teño setenta anos, nunca lín en galego, lín a túa novela, grazas. E iso para mí, é... ¿eh? Eh, sabes, porque as edacións maiores non teñen eh, formación en galego Non non están afeitas a ler en galego Non están afeitas as máis novas, van estar os maiores <ríe> no? sí, claro. Entón, eso para mí é unha satisfacción moi grande Que calquera persoa lea a novela E a lea se meta nese mundo de Briana E sí. non teña que sair ver lo que disti para coller o diccionario Para preguntar, no que te metas aí, estes aí E ¿no? está elaborado nese sentido, non? Eh, con esa intención. Despois, proxectos novos, sí. Bueno, este ano pasado tiña un proxeto pendente de, que ten que ver coa biología, coa ensino, que non ten que ver coa narrativa, e uh -huh. estiven traballando nel todo ano, non? Pero ao mesmo tempo estivendo documentándome para unha nova novela, e teño toda a fase de documentación, teño a estrutura na cabeza, teño os personaxes, teño todo, e agora está na fase de de escribir, que eu son moi moi metódica, moi, ou sea, se teño moito que facer antes de escribir. Sí. realmente, ¿no? Entón, sí, hai aí, aí, pero non vou dicir nada máis. <risos> Está muy bien, está muy bien. Eso no Hasta eh, aquí puedo hasta contar. Aquí, hasta, aquí, hasta, aquí puedo, hasta aquí puedo leer qué decían un drama cuando sí. Pues la verdad que bueno, para nos ha sido un, un placer, un un lucho poder compartir este este entre eh, de, de, de, de vamos a repetir. Eh gracias, animar a la gente a que a que se apropie a Flores de Ferro de maría revilas animamara siente de verdad eh, fala un <risa> fa, fa, nuevo ga, galego falante es decir o, o un intento es decir de a, a, a topens decir a toparos a, a, a la literatura que se está haciendo, a la cultura que se está haciendo en galego porque la verdad es que, que hay muchas cosas muy muy muy interesantes eh, donde también a eh, Por, por sorte, decir, eh, eh, por ya ya de una vez, no, es decir, de a, o papel de das mulleres, es ese papel que, que non é só por justicia, é que o necesitamos. Es decir, o necesitamos porque porque as cousas tenen que, que voltar, porque se non non non queremos que se repitan historias, e eh, eh, para nos gracias, e eh, se si ti queres engadircar, que cosa nos eh, encantado de que os hagas Bueno, pues nada, pues moitas grazas a vós por, por eso por convidarme, foi un prazer eh, esta, esta conversa así longa, e nada moitas grazas de verdade por todo, nada, un Nos, nos vamos además con, con, con otra forza de, de, de, de la natureza feita feita canzción no que, que ses, ¿no? es no decir que, que tamén é escoltada no es decir de tempeste tempestades de sal no es decir de, de que tamén moitas veces no cuántas cosas eh, verdades se poden decir en una, en una canción ¿no? decir sí. animar a, a eso no pero dentro de das de, de moitas cosas que que la canción dice pues quedémonos con, con ese compañeras nos sueños de edén no es decir caminemos sí. ¿no? es decir de, desde esa aloita pero porque eso como ya me dice ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal de verdad eh. flores de ferro maría rey vilas muchísimas gracias, gracias a vos. os sapoconchos os sapoconchos os sapoconchos os sapoconchos, os sapoconchos. serpes e cans que nos queren calda Compañeiras nos soños do Edén unha illa no medio do mar que ilumina o loito máis negro que esqueceu Continuamos aquí no Sapo Concho, soma tutino da Radio Calimera. Ven, eh, agora viaxamos desde eh, de as ondas, creemos, a, hasta non sabemos seguro, pero bueno, eh, sí que sabemos seguro que, que para ela é un centro neurásico, pois pues viaxamos hasta Boiro porque queremos falar con María Magán Lampón, ella é licenciada en Belas Artes, artista, creadora... Además, también le va adelante eh, la 12, que es una galería de, de arte en, en Boiro. Eh, nada, si todo va bien y las ondas no nos traicionan, ya nos estará escoitando, así que lo primero es dar de las gracias. Eh, nada, muy buena tarde, María. Hola, buenas tardes. Así que vos escoito. <risa> Nada, pues un poco queríamos eso que, que vimos que, que este próximo sábado eh, inaugurar es una, una exposición chicles aquí en, en la sala os cuatro gatos y bueno pues pues gustaría no un poco falar dela, no hemos estado viviendo un poco de, de tu obra eh, vemos que o creemos que, que no es la primera vez que, que te que, no, que te, te poneñes en este en este espacio De, de chicles, de profilácticos Non, non sabemos moi ben, non? Eh, Empecei, bueno, eh, un pouco a serie de chicles Pois no 2019, penso uh -huh. Que foi a primeira vez que os presentei É eh, eh, un proxecto que me sirveu un pouco de excusa para volver a pintar Eu Digamos que eh, parte, ou gran parte do, da miña trayectoria como artista Foi a través do arte textil uh -huh. E tiña así como unhas ganas de volver a pintura E de enfrentarme a novos retos voler eso un pouco a, a a pintar con con, con pincéis e eh, a facer outro tipo de de creación que tiña un pouco esquecida. E foi un pouco unha excusa, un encontro casual así pola rúa, eh, iba con a unha nena pequena, eran as festas de Boiro, e bueno, non xa típico, non? Pois despois de dunha noite de festa, pois topamos así un profilático nochan E a nena, pois, claro, a que tiene un color precioso E a, a rapaza dixo espontáneamente Mira un chicle, podo coxerlo? <risas> e, eh, eh, bueno, foi así, pois, un encontro, así, unha tontería, non? Pero que, que me fixou clic para decir pues pois, realmente, pois, pode haber beleza en esto Que, que a priori suena como moi alleto Como que causa repulsión, non? Pois, de repente, pois, pode ter un punto divertido e de, de atracción Eh bueno, surxeu así dunha maneira totalmente espontánea e casi como de casualidade, non? Eh bueno, eh foi así un pouco ese primeiro encontro e a partir de aí empecé, bueno, a investigar, non? Eh, diferentes formas, a xogar cos sabores, a xogar eh pois eso, cos sticks masticados, cos chicles inflados, e despois tamén teno unha parte de que me interesaba moito a nivel plástico que era intentar plasmar a través da pintura ese pliegues, esas transparencias, esos brillos, traballar eses, esas esas que teñen que ver máis co, co puramente morfolóxico, non, Do, dos dos e que quería intentar, bueno, eh, recrealo a través da pintura. Entonces para mí, eh é un traballo bastante de aprendizaxe personal, non? O sea, un pouco investigación así é volver a pintura. Entonces suponemos eso que como como Tiris o o tem te moito tamén, ¿no? De, de investigación, de, de probar, ¿no? De de atoparte como Tiris, ¿no? Con con unha con unha arte que tenías aí un pouco esquecida. Sí, sí, foi un pouco como sur como como surde, ¿no? O sea, leva moitísimo tempo cosendo e facendo outro tipo de de propostas, e bueno, realmente o que me interesa pois pues, é eso, eh É buscar esa, esa pequena parte de beleza, de, de matices, de pequenos brillos, transparencias Pois a través do medio pictórico en sí mismo, puro e duro Utilizando nada óleo, acrílico e eh, pouco máis no É reencontrarte outra vez ca pintura, no? un pouco E agora este sábado a, pre a presentades aquí os 4 Gatos en, en, sí. en Santiago E eh, ya bueno, sí. ainda que quedan 3 días Já eh, está a cosa preparada, estáis aí, como va? Bueno, as pezas están todas xa embaladas e eh, facemos a a montaxe na loxas, luns, venres, eh, bueno, pero está xa todo todo planeado, todo planeado, <risas> as pezas listas eh, embaladas para para estar xa listas para para montaxe. E que que lo que se pode vamos a toparnos a, para un pouco convidar tamén a a xente a que se a que se acerque este sábado sí, claro. a partir seis? as 6 sí Está está todo mundo convidado Ademais, bueno, vai haber alguna que outra sorpresinha O Espacio uh -huh. dos Catro Gatos é un espacio que Que no seu momento foi xoiería uh -huh. entonces sí que me apetecía tamén Fazer unha pequena referencia E, eh, eh, bueno, digamos que na montaxe Vai ser a... vai saber un pouco esa referencia A xoias, non? Uh -huh. O que foi a, a xoiería, non? No seu momento Eh, e despois, bueno, por outro lado tamén hai unha parte des, das pezas Que foi unha investigación Unha vez iniciado o proxecto que, que sí si que era pictórico en sí mesmo eh, estuven investigando nun material de silicona No que intentar facer ou recrear eh, chicles masticados Todo eso, pois, eh, chicles de verdad, chicles de mentira Pois é un pouco que, o que forman a exposición Eh, eh, bueno, estamos todo mundo convidados, a inauguración é eh, o sábado 23, eh, estaremos eh, tanto Delio e Inés que son os que gestionan a sala como como a eu e outros outras personas que colaboraron conmigo neste proxecto, pois ven das seis hasta as nove para, para ir recibindo a todos os que se queiran pasar convidados se ve evidentemente eh, queríamos un poco si si tempo, decir de porque vemos un poco repasando a, a redes sociales ¿no? que, que, que bueno, que, que además de, de coordinar elevar adelante o, o o a, o a galería la, la 12, ¿no? Es decir, eh, también sí. eh, acabas de, de se acaba de rematar una una exposición en co colectiva en en el Cubo de, de Vigo, unha exposición que ti mismo comentas, ¿no? que, que ha sido un, un gusto poder compartir con, con moitas artistas que, que para ti son, son eh, han sido referentes, non? Sí, sí, eso foi unha exposición que organizou Alfonso Freire a partir de uns cadernos eh, uns cadernos dunhas revistas que, que el FAI eh, publica. Eh, en concreto, estes dous últimos cadernos iban eh, sobre arte textil, non fixen a miña tese sobre arte textil, entón escribí, escribí un texto para para esta revista. Entón, despues participamos varias artistas que, que estábamos un pouco vinculadas nes que ido. E, bueno, sí, o xa, sea, eh, hai moitísimas artistas que admiro, que por polo tema de haber feito investigación sobre textil, que, ao final, xuntámonos ne, nese espacio maravilloso e, e, a verdad, foi un gustazo ter participado nesa exposición. No, un poco era por, porque no, no es que no a, a, antes de, pla, de plantear todo esto, pues bueno, por unas coincidencias de de que la vida podíamos eh, eh, estar en ella eh, no, no, no te conocíamos ni nada, decir de, de y estuvimos ahí porque un poco por, porque también muchas veces, ¿no? nos nos da a impresión o chalano no no sea real, ¿no? de que que, quando falamos de, de artes textiles, moitas veces, eh, non sei porquê, se, se dan como unha consideración menor cando esta exposición, pero, bueno, outras moitas mostras eh, precisamente de, demostran o que é un verdadeiro arte, un mundo, pero non só no Estado español, non só na Galicia, sino por todo o mundo eh, donde hai moita tradición e eh, moita, moita artista tamén. Sí, sí, a ver, o tema do arte textil desse debateouse moito ali na eh cando se presentaron os cadernos, non? De eh se si debería de ser solo arte, se si debería falarse de arte feminista, se si debería falarse de arte feminino, arte textil, ese esa catalevación, non? De de poñerlle unha etiqueta arte. Pero bueno, que decir, non sei, eu vexo que eu ao menos na miña xeración eh, enfrentámonos ao arte textil desde un punto de vista Mm, fresco, non? que non temos ainda que evidentemente o textil ten unha carga simbólica e histórica atrás que quizáis é o que está é algo moi curioso que que pasa como, como no mundo da cerámica no mundo da cerámica retomaron as mulleres artistas, pero ahora mismo está como moi non se fala de arte cerámico non? falase de arte e algúns artistas utilizan cerámica pero o textil si sí que todavía non se dou ese salto, non? É como que as artistas introduxiron o textil eh, e todavía costa como como falar de artistas que mm. que utilizan o textil como poderían utilizar outro, outra ferramenta. Non? Pero bueno, non sei, eu penso que é un paso a dar. Eh, eh, as, os artistas as artistas das, das novas generacións están enfrentando o procedimiento da costura de textil desde un punto de vista bastante noble, fresco, experimentando, ¿no? de, de non en un de dende arte, non e non tanto desde a historia, un pouco eh, abrindo abrindo as miras, non? Pero bueno. Un sí. pouco desde, de, desde, desde el agora, ¿non? Que que seguramente se se sen se esquecer desde onde vimos, pero pero pero non sei, sé, desde a investigación, desde isi facendo facendo arte, aunque como tú dices, moitas veces non sabemos o sí sabemos, no parece que costa máis, non é, decir, e ti, bueno, pues eso falamos de desta exposición do do South, que que doctora en bellas artes, que non de que tenes esa parte de especialidade en lo en falamos do tema de arte textil, da costura. ademais, además, si no hai Pero si non hai xa bondo, decide, le vas adeante un espacio, unha galería de arte en Boiro, la, la 12... Como se sí. pode facer todo esto, María? Bueno, teño moita axuda, eh, a, a galería estamos la xestionando entre o meu compañero Vicente e o seu eh, Eu tamén dedico a docencia, digamos que eh, sou un pouco vole vole, non para ningún lado. <risos> e eh, eh, me tome en, en todo canto podo máis. Pero, pero, bueno, o proxeto da galería é un proxeto bastante ambicioso, é eh, un espacio de co-working, uh -huh. eh, fixemos tamén residencias de artísticas, agora vamos a sacar a segunda convocatoria ca, coa colaboración do Conselho de Goiro, eh, por suposto están as bases na, na nosa página web, se hai, se hai artistas que nos están escoitando e se queren presentar, tanto a nivel galego como nacional ou internacional pois pues, está está aberto a todo a todo tipo de artista. É un proxecto pois pues, é que que empezou un pouco casi de casualidade. Nunca pensei ser galerista, pero pero si sí que tiña moita ilusión de, de ofrecer un espacio no que compartir con outros creadores e casi xur, xurdéu, non? Ou sea, a traballar con diferentes artistas des que que a calidade de, de, de moitos dos, dos que che rodean pois é grande e intentas buscar mercado para para esses artistas que apostan por ti, non como como, bueno, comisaria galerista, non sei como chamarla, non. Entonces, pois, a partir de aí pois sí que empezamos a asistir a feiras e a dedicarnos un poquito máis pois ao a ese traballo de de galería, non? Que foi algo moi casual, o sea, foi algo que non nos planteamos nun momento nos queríamos eso eh compartir que ese sea un espacio de creación, de de compartir con outros creadores, de de invitar a a xente que viñera a expoñer eh e ao final convértese en algo máis profesional <risa> que que evidentemente algo que nos que nos encanta tamén, pero pero surxeu, non? Así dun dun dunha forma moi casual. E, eh, bueno, ahora mismo está expoñendo Daniel Cerecedo Bretal, que é un artista de, da Pobra do Caramiñal. Eh, levaba moito tempo sem expoñer en, en España, porque estuvo vivindo nos Países Baixos. Mm. E, eh, eh, bueno, volveu fai pouco e eh, eh, ten unha exposición de pintura en eh, el chatroom, que está hasta 30 de abril. Eh, sí si, pues, sí, eh que unha curiosidade de decir de, de sí. falamos de, de, de la da 12 é máis sinxelo, máis difícil, me refero quando un plantea ou unha se plantea este caso os plantexados se levar adiante una, este espazo en, en Unha población, ainda que, que Boiro non é pequena, pero pero se acaba sendo unha vila, non? É dicir, iso de, eh, fai uh -huh. máis xe xelo ou depende? A nivel de comunicación, uh -huh. eh, penso que máis sencillo, non? O sea, realmente chegas mellora a xente. Eu casi diría que, polo menos, ou, bueno, a xente que de Boiro prácticamente todo nos conoce, incluso do Barbanza. Por menos os que están interesados no, no ámbito artístico. Claro. Eu penso que nesse sentido a nivel comunicación sí si que si que chegas mellor, porque como somos prácticamente os únicos que estamos, pois pois acávanse coñecendo máis. Pero bueno, a nivel chegar a coleccionistas ou chegar a, a facer mercado, sí. eh, para nos ser importante salir a fóra e crear vínculos con con feiras, eh mais ou menos nacionais ou internacionais, porque se non non non chegas a, a outro público. E, e aí penso que non sei se lle pasa a outras galerías que están en cidades ou, ou como a nós, pois, o sea, o estar na periferia, non, como a nós, o que nos costa chegar eso a a ter claramente mercado. Eso sí que que penso que nos Pero claro, que non teño experiencia de estar noutro no lado, sí, então sí. tampouco non podo comparar. <risas> Sí que a nivel comunicación penso que funciona e aparte parte estáse facendo un esforzo a nivel global, non, de de escapar ou de facer apostas nos medios máis rurais e mm. eh bueno, hai hai proxectos que que están funcionando en torno incluso moiitísimo máis pequenos que Boiro. La doce funciona porque é un proxecto tamén bastante poliédrico non? O sea, hai galería, pero tamén ten unha parte de tienda, ten unha parte de coworking. Eh, en talleres, entonces, no en ese sentido eh é sostible, que pues solamente como como galería, sí que, que si sí que non sería posible, non sei, a mellor se si estuéramos en Santiago, unha capital ou pois pues, eh, sería sería doutro xeito. Sí, sí, sí, evidentemente. Sí. Y a, y a un pouco a nivel a nivel persoal, é decir que como decir que cuando te pones a chaqueta de, de, de estar de galerista cuando te pones a chaqueta de artista cuando te pones a chaqueta como como como se eleva eso ¿Eh? supoño que ves ¿no? porque se si estás aí ver eh, sur, sur, sur, surde un pouco de ser galerista de casualidade ni, ni meu compañeroñe nin eu habíamos planteado moito de, nun principio, pero pero realmente é algo que nos enxe moitísimo nos é un traballo moi gratificante e aparte estás traballando, colaborando con outros artistas que que ao final eh aprendes eh, eh a, bueno, aprendes e eh, eh, compartes moito con eles, confían en ti, entonces eh móveche, non, a traballar tamén polo traballo de polo traballo conxunto, non? É é unha aliciente. Precisamente algún dos artistas cos que cos que empezamos a traballar, eu sempre fixen un pouquiño de obra, non? Pero pero como que a tiña bastante... Nunca foi prioritario para min facer obra personal. Sí. Sempre tiña moitas cousas por diante. Eh, precisamente foi, foron un par de artistas cos que, traba, que traballan conmigo, como eh, confiaron o seu traballo en min, os que me animaron a, a facer. Eh, e aí xa empecé a tomar un pouco máis en serio digamos que tamén tiraron por min decir jolí María, esta serie tal por que non continúas con esto, non sei que tal, Entonces aí digamos que tamén eh, la doce permítenos nos eh, facer unha especie de pequena comunidade de relacións eh, e vámonos impuxando un todos uns aos outros Eh, todo se muntre ao final, non? Eu creo que, en ese sentido, é bonito. Que ben, non? Non está moi... Era, no sé, era unha curiosidade... Non no queremos robarte moito, moito máis tempo, é dicir, pero... A, a, una Escoitándote, é dicir, de vendo non ese... Pois pues eso no que, que, que ti, como outra moita xente, sí, sí que partisteis e xuxisteis do, do, do mundo... Tamén da universidade, é dicir... Estas cousas de as que ti falas eh, e que, eh, que agora levas xa un tempo eh, profundida, en profundidade, de, non só da galería, sino do tema de, de, de poder saber como levar o teu arte, venderlo, decir, son cousas de das que se falan na eh, universidade. É eh, curiosidade, eh? non no sabemos. Non, non, realmente non non no se fala disto, non? <risa> eh o solá ahora se fale, eh, porque realmente como algo que máis ou menos así unha vez que sales todos eh comentamos, incluso en asociacións de artistas, sempre votamos en falta que que habiamos asesores sobre algúns algúns algunhas cuestións. É eh, algo do que non nos falan e nos forman. Eh bueno, eh toca cheirar aprendendo e improvisando a medida que che van pasando as cousas, porque Eh, si sí que nunca sabes, non, non, é algo do que non se fala, digamos que tamén o mundo da arte ten esa parte aí un pouco oscura de de como funciona, de precios, de mercado, de esa, esa parte que quizais que menos me gusta tamén de deste de mundo. Gustáme pues máis, o sea cando as cousas son máis máis novas e frescas e se, se comparten de un xeito así máis espontáneo, pero esta cousa do mercado da arte así de xa cando entedas a traballar con Cursos, certos números, é todo como moi oscuro, moi... É algo que non nos atrae tanto, eh, non me parece tan sincero. Eh, e non se fala nunca de, de eso, de como se move, de, de por onde van os tiros, de como se seleccionan, de como se... Hai cousas que, que todavía non, que non se conhecen moi ben, incluso cando levas anos, hai cousas que, que non, non acabas de entender, pero... Bueno, supoño que se fomos aprendendo moito, seguiremos aprendendo, bueno, todo sueto. Sí, pouco pouco. Continúa a ¿no? Que que, sí. que se sole. No, hombre, era un poco, ya te digo, de, de, de a curiosidade, ¿no? Porque porque moitas veces eso de, de, vemos, ¿no? Es decir que de es algo que coincide en moitas en moitas carreiras, ¿no? No non solo en este caso, ¿no? Desde cando pois pues eso, no, de que algo que, que no día a día e de, te, te va a ocurrir, no? Decir, de, de, porque mm. os, os artistas tamén tenen esta cousa de, de, de ter gastos, e querer comer, e de querer desempeñar, todas estas cousas, ¿no? que, que de verdade eh, sí. se, se, se olvida e eh, que moitas veces eso como ti comentas, pois pues que o gallá, no? E sea, sea un punto para para eso, para para, para para intentar que poco a poco estas estas cosas tam, de, también se falen desde de, después ya cada quien que sí. evidentemente elija o que quiere o que no quiere, pero pero por lo menos que, que se conozca, que, creemos que, sí. que es importante. Es buena cosa que les digo a sus alumnos que siempre que, que, que ainda que se se, se, se dediquen al mundo de arte, al mundo de la creación a nivel profesional o no que nunca regalen o seu traballo, porque iso é algo que creo que sí que a nivel profesional os artistas nos está marcando moito, non? esa idea de que os creadores que moitas veces non descusta facer un boceto, facer un diseño, facer eh, como que non se valora moito a hora de, de pagar profesionalmente. Non? Entón, eu sempre recalco moitos meus alumnos, espero que as futuras eh, xeracións aprendan vaya mudando un poco todo esto pues pues con ese con ese conejón nos sumamos a él nos, nos engadimos y eh, ya por último si tú quieres engadir cualquier cosa pero sobre todo para, para rematar bueno eh, vuelve a convidar a la gente a que este este sábado se apropie a la Galería a Los Pazos Os Catro Gatos, eh, decir eso, que la exposición se inaugura este sábado, pero que también va a estar en, la, en, la, en el espacio hasta el 21 de mayo, digo, porque si alguien, por lo que sea, o sábado de 6 a 9 no puede ir que sepa que va, va a haber outras oportunidades. Animar a xente que se pase a, a coñecer o meu traballo e o espacio. Pois pues nada, mira, vamos a, a vamos aínos con un tema que, que non no conocíamos. Está, nosotros a veces hacemos cousas estranas tamén, é es dicir, eh, eh, empezamos a buscar aí esta cousa, ¿no? de, de músicos de boiro tal, no sei sé que, eh, de repente entre mil grupos de tradicionais apareció uno que non no conocemos sí. de nada, e eh, que canta en inglés, que son cuatro rapazas de, de naturales de, de Boiro que se llaman agorofobia e é un tema... Ay, non, non, agorofobia. Agorofobia mm. uno, non coñecía de nada, sí. pero bueno. Eh, pois pues, eh, agorafobia, bueno, xa eh, o sea que irés a coñón un tema delas. De claro, claro. Sí que son de aquí, aparte son cantadoras moi profesionales a nivel musical son, son unhas cracks. A chica que, que colabora con elas, que lle fai os artworks, Ajá. Expuxo na 12 recientemente, porque Ajá. aparte de las ten tamén como, una, como un interés en que despois o traballo que fan nos discos, pois pues que tamén teña un componente cultural e, e artístico. eh Estuvo bueno, pues Miriam Pato exponendo na 12 recientemente, que é unha chica de, de Orense, e ta, seguramente para contrataremos con ela para facer unha exposición máis grande para o ano. E sí, encantada, feliz que ponha desa agorafobia. Pois pues, ao lo longo do mundo Acaba sendo moi moi pequeno eh, Que ven que tamén se xa así ¿no? de, de, de poder estas coincidencias Pois pues nada, de verdad sí. que, que Moitas gracias María, animar a la xente eso a, a que se acerque Este vindeiro sábado A Os Catro Gatos con, con a inauguración de chicles Que si se pasan eh, por Boiro que, que visiten a la 12 eh, Nada, que, que moitísima gracias De verdad eh. Nada, gracias de vos radio calimera para ti y para ti eh, para Dios Pois escoitando este ritmo, esta música que nos traían la banda desde Boiro, agora FOBIA, con este tema Slow Goodbye, chegamos ao final da viaxe nos sapoconchos de hoxe, lembrando que non esquezades de gozar do momento de decir quero che A quen realmente os sentades O tengáis dentro Como diría a miña nai <risa> A sabiduría popular andaluza Nunca falta Una mierda pa un tiesto E como diría A meua a miña aboa Se un problema Teñe solución Non é problema E se non a teñe Tampouco Para elas para esas avoas, para esas nice, para todas esas mulleres e para ti que nos escoitas, va este tema final, este tema onde escoitamos á gran mestra Teresa Regia Pose, máis coñecida como a Teresa dos Cucos, que o pasado decembro estuvo no escenario do concerto desés na Coruña e con elas os decimos feliz vida e graciñas pola escoita por aquí abaixo com que nunca era oh. con xosa ao meu pai que ten arba carna xosa voulle Oh, I <laughs> love Radio Calimera, Radio Libre e Autoserida. Hace A ver. Senta no Radio Calimera. Alternativa. Os sapo conchos. Ña. Os sapoconchos. Os cachopondos. <risas>